Esto lo pensamos mucho, pasamos 10 años de soledad en el calabozo y tuvimos tiempo, tuvimos 7 años sin leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, Y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y, y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata pero con esta diferencia la única cosa que no se puede comprar es la vida la vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder libertad Ortsiok <risa> Ertsiok Iyeroles Emenche Gaituzue Desaceler desa se leor... Desa... de arresado, ¿eh? Desa <muchas> se... Gaueko amarretan... Bueno, desa se leoría... Bueno, desa se... Sí. Desa... Sí. Desa... Sí. De sí. Desaceleración, ¿vale? Sintilic, irratian... Joder, choribat... Oreretako, irrati librean... ¡Tres! ¡Tres! Irugarren den moral díaz cosí pues que no me lo esperaba. Herziog. A favor de Teta. A favor de Teta. La hueco a Marretan. Baztutan puntualaga. Tauin Dios. Oreretako irrati librea. Y luego voy eh, un poco guardando también en su asalto y <risa> leco azkenoste bunetal. ¿Quién tiene la razón? Tauin Dios. Sincilig irratian. Hago unas vueltas de amonte y Ta bai Dios. Oretetako irrati librea. ¿Quién tenemos a razón? Ertziok. Ta bai Dios. Ilego azkeniko ostegunetan gaueko 9tik kamaika kartet. irrati librean. Ya mi posto municipales denuncia. Abo nentzule, maiatza kogaita bederatzi ditu, eta ostegun batez, hileko azken ostegunez hemen txegera. Gorko anganera, gombidatu berezi batek, baina gombidatu azgain beste aurkezle bat ere eture zaigu, hemen txedegu gure zebolleta jauna. Hombre, ez diaz behar denbora man ez da mentalizatzeko, ze locha. Aspaldiko. Ezan behar, beharra dago zebolleta, aldiar, buzula, zarela, azken aldiar, bota diguzula eta horreko eta azken momentuan ezetza. Orduan duan, jendea txegoen oso pres Zubetoriko zinean edo ez Kobrarena egiten Espertoazia, eh Ez que, kobratzen ez dudanetik Ja, <laughs> <ya>, endaizetortzen <izan laughs> Hara, <laughs> hara Haber kobratuta aterako zaren emendik, eh <laughs> Eburra <rafa> jasako <laughs> duzun Ala, alaberga, alaberga Honek <laughs> <la> berga. <laughs> nola putu daten zun oh, oh, oh, oh. Itse gine, itse gine, behar da Gu behintzat, eh, itse giteko gozaekarri dugu eh, Gainera gaur, ezakit Gertatzen da batzutan ez, girola, pixka sargori denean, eta bero egiten duenean, jendea biurriago ibiltzen dela, Julen, edo gure kafra, eta hori da pixkate erreta, ez? Bai, Nen egitzea gorka honetan? Horo, ondartzan, ondartzan egon, naiz. Egeri egiten, eta diburu, kroketa horietako bat, eta berrendan pasagintza gila, Madridit... freiroran, kitzetik. <laughs> Aurrekoazte azkenian, Bilbon egonduzire, ninkela eso egizala, ez? Gorri-gorria, ez? <laughs> <laughs> Zuri gorri, eta hori nahiz. Oie, dela, oie <laughs> bai ze duela erreta. Eta hoxe, ba, gera gara pixkatez, e, betiko legez edo e, izketan ibiltzen gara, zertan ibiltzen gara, azken bolada onten Eta beti izaten dugu zer raipaturik, azkenean hilabetean behin elkartze horrek ere izaten du e, ezakigula ere, zer kontatu Baina guk, bai, gaur badago zer kontaturik, gauza asko, gertatu bai dira azken bolada ontan, e, Esaterako, esaterako, papa, edo Olea. Papa Delta berria daukagu Papadelta, bai, papa, papi, papi, papi, papi, papi, papi, Eta eh, ratzingerren eskolako baina, bueno, kristago aldimada ere osona ez da izango, ezakitzen, ez ezeko, ez, fumata blanca fumata asko dago eme baina, fumata blanka, atera zen? Oie, benze, Con... hor, egun zian errekerre. Okay, konturatzen bazarete egun hortan, aita santu hori e, aukeratu zuten ean, atera zen, leoi bat. Nondik, nondik atera zen leon, eh, leon. x palito v da. Ah, ah, Eus, eh? ah. <laughs> pues egun berean, Lehoi batzuk Europatik kanpo geratu ziren. Oh, eko, lehoi, bat, Bibora, lehoi, aida, aida. lehoi bat aukeratu zuten Kapilla Vatican, Kapilla Sistinan eta unberean Katedraleko lehi batzuk, Europatik kanpo geratu zien egun berean, ze gauzak Zer gauzak Zer gauzak Zer gauzak Zer eh? gauzak Zer gauzak <gurri> <gurri> <gurri> <gurri> Bilbotarrek egintzuten inglese gubizela Brexit bat, ez? Bre Brexit. Brexit Edo eh, Europatik ilmentok <gurri> hemen dik eskumean eraitai atletik zalea morratu da ah, Animo Zer gauzak Eta gainera, bueno, komentatzeko nire aspaldiko zerekin degun Pues just ez Bilbon, Barakaldon ba bek, bek da Barakaldo, ez da Bilbon. Bilbao eh. Exhibition Center Barakaldo pues, Exhibition Center Etorri zan ah, eh, esta, es, ah, bueno, vale. Aita xantua bez eh, Jatorri den herrialdeko aldeko musikatable bat Bat religion Jankia girela Eta logoa da Zea, <laughs> gurutze bat tatsatuta Ara Urrelo gunean Barakaldon kozutela ah, bueno. Ze seinalea Leonek isu palito, Catedraleko Leoia eta gero Leoiak eh, domatuta, eh? Beren no, herrialdeko no, talde bat eh, daukala gurutzatut, eh, zea gurutzia tatsatuta. Ze gauza. Eta, claro, kontuada ebai, eran corri nulla. Pa pa, aitasandua con cero heretan. Ogaindela amar urte. Agustietako ok, monja conventua esa te veria ya. Ori parbulitos. parbulitos. hori kasi genuen no urtekin De hecho, ateraz el monja Rosalía, guri klasea mantzigun, tra eta bidali Vidaliguen en EGB, fíjate EGB, soy que va que va, va que rueda. Albistea Eta batzuk. Hostia, biziri dago oraindik. Si bere garaian bazirudian bi aldiz jubilatu zego la tipa. Ah bueno, ya chora quererekin jarraituz, eh comentadio claro, es que no ves que tiene muy buenos hábitos esta gente. Planas que muy saludables, biziri dago oraindik. Claro, abito ze monja Bueno, eta abito txarra ibegira edo izaten da, ez, gazten artean parranda Eta batzuk alaberga joan gara, ez? Berga, alaberga, alabergan bai, ibilikera Alli donde arra. abito jo Ara, oh. beraz, eh, batzuk gainera, batzuk egon barran alde batean Eta bezatzuk barran beste aldean Zer modut joan barran, <tis> barrenek aldeko lana, zer modut joan da? Orendik <tis> dakat <tis> beikon usaian Beikon <tis> horrendik Baina <bale, tis> <bale>, polit, <tis> chinger, polit content Bai, egia e, e, e, esan Beti izaten da ez, ez dakiten lehenengo festak dielako horere eta malian edo, baina alabergan beti kristongiro goten da Nihon nintzen, zilibitokin berotu ginen pixkat, baina gero erromeria, erromeria izaten da gauzaiko bena Iratzar erromeria kristongiro giro jarrizun eta ematen zuen, horere guztiak abitzen zala alabergan, kriston jendetzen zuen Zue guztiak, larun batean, ni ostirali Echaiak guztiak ez, bako eta benetan Manolo, zean bi giroak hori ez Boomer gaua Horida, hori hori bai, Takazte gaua Ni ganean Institutoko garaian Manolo Kaze Zabolo Ez autu genuen Kasetean Kartzen zuelako <risa> Kopiazta kasete I no pagues un duro Eta Kopiaatuz, kopiaatuz, kopia Ola egin zaren ospechoa Manolo Kaze Zabolo Estrategia ona? Terapia bat zan Beran entzako Zegoen psiquiatrikatzatua Gomendatu zioten pos, Egin musikan letra hauek egitazte itiuzunak Egin Eta, fikatetu. Bira, bera, noa, añoritxe, alabergar añor! Kabeza bolo asko zeuden hau zoan, eh? Bai, bai, alabergan beti. Venga, giro polita, eh, giro polita, aipatzekoak. Dezberdinak, gainean. Bai, zer gaitik ezberdinak, sango zirunke? Eh, ditugulako, eh, ez, ekinza ezberdinak publiko ezberdinak ezberdina entzako. Ditugu aurran entzako txokolatadak, ditugu mandolo kabeza bolo, erromería, zilebito, ez. El duak, gasteak, aurrak, gero, el duagoek, y tendute tortilla, chapelketa… Mm. ¿Eh? ¿Digo usted? Bueno, la... El duagoek, tortilla, chapelketa, de oseya, eh, cebo... ah, o sea. ¿quién uh -huh. es? ¿A qué barca <risa> <risa> cebolleta? de quién es cebolleta, Mira, ahorita, ahorita, ahorita, ahorita, ahorita, ahorita, que irá así, Ah… Chapelketa. ¡Ostras! Contúada, normalean, hostilalean, atea, dira, dira, garenok… Ezin ez degula prestatu bere claro, Gastaño, nostiralean egiten dute Patata, ah, tortillatza Hola bai, hola bai Ezo balko dugu Bueno, ba... Eta, pues la... probatu zen un tortilla? Mm. Ez, ez, zen un probatu Nik probatu nun igandeko paella da Berreund da, hori da bos presunentzako paella da Ostras Na, goixo batzegon Bai Hoitzeko ba ba ba ba ba amaretan hor Tipulak sautzen Ta, ta, ta Na, Ne gara iten, kiston ne gara Zebolle Bueno, eta orres gainere alaberga aipatu dugu eta nik aipatu nahi dut ze berezeki pozi nago, abrekoa estil analizatzen bertxo eskolaren urtebukarako eman aldia eta ikasle guztiek e, abestuz zuten, e, bueno bakoitzak bertxo bana eta Kriston joindotza bildu zen ematen zuen chupinazo segola da lecheko plaza, abestuz zuten e, Elizako sieretatik eta Kriston girua eta Kriston poza ban beste neskata ikusteak kantatzen eta Ba tudoren matendu ez e, baina horretan badago, badago, badago. Badago non nundi kaldu. De n accident edo ohaso Ez, ez, ez. Horretakoak zien eh 95 tikas le kantatzen, 90 bertzo entzuma hritzen genituan, bertsozalea garrantzako plaserra, eh, osea ki ate anegon bertzuen kontsejalarentzako igual tortura. Baina, baina, baina bai, bai, oso oso posgarri berri hori. Eta zure ikasle danak. Bai, nere ikasleak Eta batzu da honeko ni baina goio dakite, beraz, soñale una, señal de una. Jaiko dira Berriak, eh? Jaiko dira Berriak. Bueno, sartuko gara zer eh, jakin hau duela gutxi gainera, bueno, eh, Donostiako guardetxea, va ba, bere garaian okupatuta egon egontzen, gero udalak ba bota zituen no. bertako erakundeak. E, okupatuta baina egon zen hor eh sesio bat, eh horregontsiore sesio moduko bat eta beste eta berriz ere Eta hemen dugu dolde. zuzenean da Ir, Iruetza mazaitzue ah, bai. e, e, Entzungo dugu gure kuña e, Bestaldenak gu e, guardetxeko Zea, e, kide bat e, Antzaude? Bai vale, vale. vale. Sartzen dugu momentu batean kuñita bat Kuña bat eta gure zurekin zua guaz, vale? Vale. Eka, rizketa! Elkarrizketa, elkarrizketa, bla, bla, bla, bla. elkarrizketa Bueno, ba, Donostiako zea, o e, alde zarreko parte hortan, badago dago erekin bat Urgul e, ingurun, zen. dago erekin bat oso no, e, ikonikoa dana, guardetxea Aspaldian herabili gabe <coughs> egun eta e, dola hiru bat aste e, sartu zan e, gazte, bueno, gazte batzu sartu zien edo bueno, bertako e, batzuk sartu zien okupatzera eta gaur gertaera bat egondu da e, Donostiako plenoan, baina bueno, guazen entzutera beraien e, ahotik hobeto e, gurekin daukagu eh angoki bat, kaixo. Kaixo. Hau pae. Errocha Berdin, berdin. Bueno, va ba, Beto, laengo gauza hola pizka kokatzeko eh, gure entzuleak eta eh, duela uker ez banago 3 bate aste edo eh, edo agian gehiyo, eh, zakit. Ezuk eh, esango ja. Ba, ja 4, 4ingo ditugu. Vale, dole ja Beto. Va, ba, eh Gaztebatsu sortu zinaten edo Donostiako gardetxe eraikin okupatzera, pizka kokatu iruzue kontestuan zergatik, eh ze beharreko utzet zuten, nola junzan zergatia, eh kontatu. Ba, Ba daramaguia urte batzuk, eh, aldezarreko zerreko gaztea samla lanketa egiten, ba, espazioaren beharra dakagula, ugaletxeak ez dekula amaten dira espaziorik, eta orduan ja ba, urte batzuk, eh, daramagu, bueno, bai, hon ginen gueltak ba, ematen, eta pixkate etxeko lanak egiten eh, espazio bat lortzeko, eta aurrek urtean ja gingenun okupazio simboliko bat eh, leku berean, aste bukaren eh, atzegukalako upatu genuen eta askatu genuen ungaletxeari e, bilaera eskaila bat, ba, e, espazio hau zer ditzeko, bazken filan, espazio hauen e, uskuzuten kuskatu e, e, edo bueno, e, arriskua zekalako aitzekipidan eta 6 uitea araman berutxik proiektua ez du aurrera ez egiten utzi zitu zen ebai berro mila euro e, proiektua proiektu hau eskatzen arkitekto bati ez, proiektua jarragoita marrmila zuten bakarrik proiektua eskatzenko eta bosa aurten e, ja pixkate dinarrekin ikusi gine, betxeko lanak ondo egindak eta maiatza batean ba, egun klabe bezala, bai, aurortzen gulako espazio hau ez dela bakarrik aldezarreko edo aldezarreko gazterin e, e, oien beharrak edasetzeko baizik eta ba, bai e, Euskal herriko lagileri guztiari eta ba hartu berrun maiatzak bat e, e egun klabe bezala eta eta ordutik hemen daude. Mm -hmm. Bai, eta hor, bueno, egunzarete e, claro, kontaktu de gaina, alde zarreko kontestuare bai, dola ez asko, e, e, burunda usteltzala elkartea, ez? Eh, burunda bai, e, e, zon... gu gallori, hori, e, Zakit, hilabete lehenak, odorrela, uh -huh. bazegone, bat zegon espazio okupatu bate bai e, birunda hori da Birunda, eta e, bai e, desalokatu duten, hile gainera eta barra, eta buena da. Daukagune ditugun hemen azken, e, azken espazioak, hori azkena izango zen e, Birunda, eta ia duela urte batzuk ebai desalokatu egin zuten kijera gaztetxeak, bi urtez uh -huh. e, iraundu zuela ebai, eta piskat hori, e, bai ba esateko dago ba gulenengo gunetik sartu ginean berriro ere lengurtean egin erumezela plazoratu genio nua letxeari bilera eskaera hori, eta bilera eskaera hori ere ez dugu labakarri egiten, baizik eta aldezarreko eragile edo elkarte ezberrinekin egiten dugu, ba, denak ikusten dutelako behar hori, eta azken finean erabilpena nintza eman altzaio eta erabilpen hori auzoari kristone, kristona asetzen diola. Zuek, aldezarreko, bueno, E, bizilagunak edo, bueno, partaide dezala Gazte asamblea da bai Gazte asamblea da, baina, bueno, karo, donostiako alde zaharra, denok dakigu, eze transformazioa biziduen, azken urtetan <gülüyor> e, Inbertsioa talde pilo bat sartu dira etxeak erosten e, Taberna pilo bat aldatu dira e, Zuentzako, bertakoentzako, apenas alternatibari gabe, esan dezu, e, udaletxeari eskatuz e, bilerek eta Eta holako ekimenak behintzat, kapazaz zaretean tolatzeko horrela, nola sentitzen zarete orain e, momentu honetan e, e, instituzionaletikan edo hauzoan behintzat? Segur ikusten dugu hori, baina bertzu edek. Asieratik ba esaten genuen e, ez, dela bakarrik espazioaren baren e, baizik eta lortu dugu arnazgune ar, bat ez zela, asan dezun bezala bada gora txertan ba, tu ba goiti ibera e, nonostiago alde zarraba, baina izan aitekena lokal guztiak e, taberna bihurtzen ari dira lako, e guztiak eh beste eta bar eta joen guretzat gainera hemen pizka dagola hemen e, urgulen oinetan eta bar, bo, guretzat Kristo e, armazgunea. Arna, eh ja esanda. Da seta jugala gune goe hori tal hori e, ba, bai irekitzea eh auzo guztiari, ba egin ditugu eh eskaintzas izan daitezke na ba hasi dira hemen saiatzen e, e, auzoko trikititza eskola eh bertxo skolakoak ebai e, hemen hasi dira egiten e, saio batzuk eta gero ba hori hitzaldiak e, proiektzioak ba fiskat desakid eramaten ematerabilpen bat eta erakustea auzoari eta bai e, Donostia urdaletsari behar dela laspazio hau eta espazio hau eh pues balaka la funtzionamendu on bat ez, gure gure eskutan Eta behin e, ikusirik e, gutxe horret ez zingurak eta zein den, gaur ere izan da gertakari bat e, Donostiko udaletxeko plenoa etete ara bakidezu eta bertan e, guk bueno, jakin degunez, e, ikusiala izan degunez, polizia ere aldartu da, e, zer da gertatu dena edo, bueno, zuek nola bizi izan dezue gorko gertakizuna? Bai, ba, gauza dator piskate, azte honetako, azte artean, e, bertaratu zen, e, du aurreko aztean, e, identifikatu zen pertsona bat, eh udaletxean, osea, egongileen, ba hori. E, hogei bat egun edo horrela, ba hemenik municipala pachatsira dela ta baina bueno, zuten e, okupazioaren gatik ez zuten identifikatut. Eta aurreko astean zuten pertsona bat, ba, pertsona hori aurreko astean e, berdatu zete ikusteko zerbait direki zioten. Eta ikusita ba, irekita iregita zegola hori argi zegon, baina udaletxeak eskatu zuela eh e, botatzea e paiketa eman baino len. Hmm. Eh oraintzer dez batzen nola denitza baina hori, esak autelarra askatu duten. Dela beraiek eskatu dutela naiz da ez e eman gumetik botatzea. Eh ez ere ez ere epaitu baino len. Eta hori ikusita, ba, ikusi genun beharra ba, pixkat bizkat plazaratzea hori, porque ikuste genun hori beraiek gaizira egiten, pues joko foko bezela, ez? Bizkat e, inorrentzeratu gabe, sartu e, duten hori paikete egitan, guzi jo juiza marginen paiketegira E, ikustia zerbait zenon irekita, eta bat. Eta hor dut hori, e, gaur publiko bezala, unbezela, gude ireia zen eta gude ireia ezan da, june plenora, eta ba, bilerazkaera hori bilerazkaera horretan berretxi, ba, egin dugu makarra izan da, e, justo izelgune bat aprobetsatu, E, suposatzen, bueno, ez eberaiek esan da ezin dela eten plenoa, e, ba, isilgune batea proetxatuz e, e, altxa eta hori, oza, justu honi, ba, esan dutena izan dela, ba, berri hori bertaratu berala, e, hainbat, e, elkarte eta utzoko ari bat eragileek e, eskatu begune bilera eskari entzungorre egin direnez, ba, berri hori bilera hori eskatzea, desalojoaren joaren e, prozesua betan bera guztia eta huzua guarritxea huzorentza izan barrenak esatea eta horia polizia da, ba aldartu da lehen bizi ban ere gana ni izan naizelago ezelako altxan ezelaitz egitea ganea telefona <laughs> kendu dit eskutik eta apurtu ditu, orain txeretan hori mugik horra denago eta pixka torrela junda den, agero dira pertsona gehiago gotatzen txilotu gute pertsona bat eta izan da pixka torrela horrela Eta bai, esanguratxoa izan da, pertsanat iritsiela jutea goiaren gana, alkatearen gana guztea eskaera hori Eta bera gaineran ola plenoak zuzenen grabatzen dira Ikusten da nola botatzen du, papera, lurrera, ezbeno erdian, eta esaten du utzi pakean Olako esaldua Alkateak hori idiozu Bastante hori, arrokerea puntu horrekin Alkateak dugu papera, arrokeriz, hola du lurrera, eta esan du, utzi pakean Eta, eh, atxilotua izan dena, gaur garkoze nola da? Horaintxe bertan atxilotua ez da atera dago horreinik e, Morlanseko komisaldegian, duizipara gata atxilotua Eta babaila bokatua bertaratu dela eta bar, baina, bueno, nola atxaldean e, deitu da elkarteratzea parean Habeza ba, mateko atxikatuari, baur jarretzen du elkarteratzea, ba, bera horreinik barruan dago lako, eta ez askatu Es, esan dute zerbait zenba denbora egon da ne, ez dakizu ta deues, es. Ez dakigu dakat hor ba eh in -komunikatu, in komunikatua, zela ja dakat hor barruan eh egonda e, familia konor baina ez dakite zerbait. Abo, Eta, abokat... Abokatu abokatuarenki abokatu gaizartua, ba, ez dakigu oraintxe bertan berarekin eh egon denitze egiten edo ez, oraindik ez dakigu. Bai, bueno, ta e, baian, e, Egoidera atentzioa idamazten, ematen, eh murlansen hori, antisturioak abertu dira, konzentrazioan eta bar eta goan haste mm -hmm. tencho gauza gaitz. Mm, Ekibengileak gaur ikusten dituzua egitea. Bai, ba, gu, gurean, gurean jarraituko dugu. VR-re printzipiose laki gure ez bizten da epaitegiko notifikazioa, jakingo dugu ea epaileak kaudela na efatuen edo ez eta gu, gurean jarraitu dugu. Gu harretxea uzoren zaizan bar dela eta e, gitaragoekin aurrera goaz, zela. Bara, hmm. egizute ezea... Bat, segon, pintxapotea eta utzi abertan bera argita garbia txilotu bat segolako, baina ez mm -hmm. proiektuarekin eta eskaintzarekin aurrera goaz. Bara, hmm. egizute, e, gautelarrak zer, e, zer argudio erabilita eskatu duen udalak? Ezakigu, ezakigu. Eta ez osa hori biar arte ezin dugu jakin. Mm -hmm. Baina da, ba, guretzat oso lotxagarria da us, e, eskatzea gautelarra Espazio bate ustea berriore hutsak geratzeko Ez da, beraiek esate utela proiektu bat martxan jarriko utela, oza ez Ez dute lotxarik Beraiek nahi guztemen dikampo Agutxa berriore, eta beraie... Beraien politikan Sartuta berriore, beraien lanetan jarri Zegondu da, auker ez banago, sei urte utxik egon dago ardetxea izan daiteke Sei urte utxik Sei urte Olako leku batean, tan karo Bai, ez hori. No, ez sei urte hori ba, ubaletzeak e, gestionatu da ugalaren globalarena e, ba, den espazio bat utzi. Da gero ba hemen guztien salde zerran ez dauzutan ematen den bezala, baina bueno, honen esperientzia ez. Auzoan ez dugu, amo, ez ugarri eskaltzen denuna espazioak ez dakaguez, hmm. e, kirul, kidolgunea, ez dakagu, hori e, ba, hemen e, itzaldiak edo bar edo eta are gutxio ba gazteak egoteko espazioen bat eta beraien erantzun bakarra da ukitzea espazia gutxiak izan daitezkenak e, hau badago bai berretxan obraren aitzakipean hutsa e, dituzten lokalak orain ambulategia leku solatu dute eta bai eraikin bat ezagitzen mantu garra ditu baina bueno barbaria bate bat ebaituta dakat e bai, ate, beraiek ez daude oso <laughs> ez daude emateko gogoekin baina eduki badagate gutxienez Bai, ezke maten gauza jakina da Udalek eh, gazten mugimenduken eta ze jarri egizatzen duten Gure eskerrak eh, konexiora bat zeagatik, eta baita elkartasunare aurrera guardetxea mm -hmm. e, zintzelik eratetik mm -hmm. eta mil esker gurekin izateagatik eta ja, beste batean berri honekin deitzen zaitugun Bai, hori da, ezkerrik azkore bai Ongi izan eta animo De. Apai, ba, apai ba, oh. mil esker, garte!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 Nació esta lamentación al vaivén de mi carreta nació esta lamentación compadre oiga mi cuarteta no tenemos protección Sol a sol Trabajo de enero a enero Y también de sol a sol Y qué poquito dinero Me pagan por mi sudor Eh A los bueyes y no extraño Vivo el año dando azote A los bueyes y no extraño Que a la conclusión del año Viña, mame y zapote llegaré? Pronto, niño ¿Cuando llegaré al bohío? Eh. destino traicionero trabajo para el inglés que destino traicionero sudando por un dinero que en mis manos no tendré a amar o llegaré pronto criatura! Esos cañaverales, triste vida la del carretero Que anda por esos cañaverales Sabiendo que su vida es un destierro Se alegra con sus cantares Et yo Et Y ya vete con el carrito eta esan bezala iritsi da llave de colcar gaurko gainera e, berezia herriko seme bat baitugu hemen Eta zurrumuruare zabaldu da. Bazetorrela, bazetorrela, bazetorrela tazkenan hemen dugu. Iñaki pikabea piti. Gabon Iñaki. Gabon, gabon. Iñaki do piti, nola la han hallago dicho. Prende pernizait... eso. Barkatu or... Harry Oliv, micrófono te, micrófono ber, berira, Maitatu, oh, yeah. maitatu micrófonoa. Oh, yeah. Eta, eh, beno, el carisqueta, galderak berraiz dira eta bai? kaldera batekin. Atzuko g, eh, e, Iñaki, Motta. nun eta noiz sortutakoa zea oh. Azpaldian sortutako Azpaldia. Azpaldian eh, Urteare bai, esan berda Urtea <laughs> <laughs> <laughs> Garai historiko Denengo bizifrak bakarrik Agostoan sortu nintzen Jaio nintzen eh, Hemendik berreun metrora edo Gaztaino aguzuan Jaio nintzen bai. Eta ambizidugi nintzen bai, bai... Zoritxarrez Eraman eh, ninduten arte bai. Dene bila etorri de zien arte Sí, po, eraman artean ere noski aurtsaro bat izango zen Nola goratzen ez aurtsaro hori? Aurtsaro izu gari, ja Hemen egiten eh, genuen borroka batzuk Hemen eh, indi Eta eh, horako rolloak eh, Auzo batekoa beste auzoen kontra uh -huh. Agustina Zerdo uh -huh. kastaniakoak Goiko kalen kontra eh. <risa> <risa> <risa> bai. Eta horako rolloak Hori bizinuen nik, bai Bai, auzoen Zegoen auzo arteko pikeak Bai, bai, bai, bai. <risa> <risa> Gainera hemen gure hauzua, kastanok hauzua, bak izuea, un batean, makinilla, baze, ibizentzen, mineral alikin eta, eta pasatzen zen gure erritik, ose, hauzotik pasatzen zen. Nola dago plazalota plaza hori? Festak egiten diren plaza hori? Bai, bai, bai, bai. Horren gaineko hola bi ibizeak lotzen zituen, hori pasatzen zen. Bo, egiten ginen esperimentu agor, Azufrekin nolako potea, Harry Pottera <risa> <risa> Aire <risa> da no? Eta, eh, aurtsaroa noskietzen zu zoriontsua, gero nera bezaro iristen da Eta era nera bezaro nere, etorriko dira lehenengo Zakite ezin egon politikoak, eta bueno Ze, nola bizidezu ah, bueno, gara bueno, historiko, hori nola gogorazien da zuzakismo hori Hori eh, eh, ba, ikusten zen nunez, herrian, herrian, eh, manifa, eta zegoela, eta beti galazita zegoen, ez Ba, konbukatzen zuten egin bat, zeabat, hor txotene guarda zibilak, edo uh -huh. polizia, edo grisak, edo bete horren betiola, betiko horro jortan. Zurritu katruz izatezun, bere garaian famatu izan zen, eh, grisak etorreztirela e, urtzen egotzirela. Gerra e, de banderas, ez agona. Ez, ez, ez, pastelak, pastelak, lapurto la ah, zuten egin alako. No, Bidio eta gazki batzuk, <laughs> no, hay, iku, alame dako zeabatean. Zem bat urtezen ditu, egin? Buxotik batean, buh, ustakit, buh. Kalkulatorko, zameinak, ustakit estalerako argazki hori eh bai bai bai Amutikos korretan dizamo edo eses eses ja koskortu da bai bai jode hori zamo zan ez astagit ni zarna gero eh baganeskan galdera batenko biurria sa gitarra spektu zegin berre ea eskutaketetan ona ote zinak gero garai batean edo bestean eskutaketetan ondo ibilizina baina astagit umetan eskutaketetan kolasean ez mozintzen zinak bueno bueno moldo zinieres Esan baregu, Escape Roomnaren e, zera sortzailea izan zaitezkela Zue eta asarri Leno of the record galdetu du <laughs> zer Escape Room e, Eskaleta abai. irakurri du, e, prestatu du Nen eustez galdera erantzun batu, kurrikusti ditu paper batian diratzita e, Badakizu zer dein Escape Room bat? Niaki, hola, saludos, anglicismo, ver, anglicismo berriao, anglicismo. Yeah. Eh, quiero sanduich me emperatitudla, baina ¿A, a ver, a ver, Niaki. rumba de Quicharrén, rumba, dale, cúbate, es que es capa tú, es que por tú. Sale en punto de rumba. Va a joku hoy no su moda andago, le cuascotan, horrelako e, eskutak eta muguduko jolas batera, bueno, histori bat kontatzen dizute eta zuk atera behartzara hortik pista batzuen bitartez eta oso modan dago, donostian badago bat no, bastan, eh, donostian pila, pila Tiroga ez berri nahi pasaberdia, tokiotetik atera e, e, txek Egi ari zor nik ez zutin juz egin Zerbolletak egin dituela Zolti edo oh, inditut eta sartzen zaiztuzte hor gela batean gani ba, indiate denetai burua zakubatekin jantzi Ocana, ta, ta. simulazio nostalgiko añora trauma. Sí, ese el burdo acá. bat, persona tal de batago eta nolabait, eh, ortzi gimerdos, alemarso. Pista emitartez, taleaguin, ekipoa egin eta kapazsak izatea denak, eh, pista hoez dezifratuz, ateratzea leku Mm. Ni hondanak ez bat eh, No, denak Ah, denak, denak, denak Ah, jode, hori eda Poetan tia, equipo, equipo Menos dago, narrativa bat, aztea Nadibidez, na, batzan, zeudela Osa, hor, zan eh, Aliz en el país de las maravillas, ez eh? Txiquitu eratea bat nortik Eta handia bihurtu Beste bat, eh, donostin inginun bat, oso frikia Baina, donostiko zine maldiko Irabazlea eh lapurten zutela Eta lortu batzenula Horri alde hori Eta la concho oro ez Lortu, gero beste bat Zau, e, pelikula zau Estilokoa, bainera bat aquí, Sita, Eta zer. Denetari dago, e, mitologikoa no, Eta, oh, eta eh, nor, nor, nor prestatzen du hori Galderak uh, eta lindir... piztak eta Enpresek ah, Enprese e bai, bai. batek bai, bai, kontratatu behar da Guk bagatzen degu leku horretra Garteko Bagatu behar dezu, katibu sentitzeko Bere garaian Zuri gertatu zitaizuna, ze bueno Hortze galdera bat ere, bai Eh, no la Zua ni en cárcel hori Su adidez, imaginate eske runori Garceracera y ese guiteco, no la Ori Ori notatu, kurritu, eso, dian dian de currito, Ori de currito, tenían flipado ni en <erama ni> <laughs> eh, <laughs> la <orde. laughs> cárcel, eh? Ongi, ongi berotuta, gero tu tagero, ¿eh? Gañera, <laughs> ongi ver tu tagero. A 10 reunes, a 10 reunes, va. Galderariz, samu su humorístico No lo hagooratzen ezuzu, kartzelerako iritxiera, eh zero itsapen itsuzu. Egune hori. Joseba, gero ba Arnasa, Arnasa del hori ezoten ezula, eh go batortze zait nere izebe kartelana hondakoa da. Eta esaten zidan, e, kalabozoan torturatuta egonda gero, eh lenengo oro itsapenak, eh kartzelatik e, bueno, gaur egun gogon ditunak dela hotel batera iritsi Edo esan edo askatasuna arnasa hartzeko eh e, patxada hori, ez? Bale, bale. Bae, bae, araxe, araxe, da, eta, eh, esan urnola, noiz, ez du nola, noise, gracias a Zeus Amaturteekin, sama sama Amaturteekin. Oita Mairo, oita Mairo. Oita Mairo de Samito Nordán. Eta orizan eh, de 1000 Federazio Uniroita merezian. Merezian, bai. Eta, eta, eta Martutenera onora juntzean eh, gara Hortán. Bueno, ordun kurisoa da zen. Ordun eh bakoitzeko jendea, bueno, eh Atxilotu, atxilotu eta batzuk eh, lasalbera, bizkaitarrak gu hemen eh, gobernoa zebilea edo antigu eh, gobernoa zebilean gana ni onintzen hemen eh, gobernoa zebilean eta sekomendatu gaur nore bota bota laza ez bineo, en, enez guatzen ze lot, lot, a, bai, e, e... A, e, bai, noa bai. lehenengo le, le, le, le, le kartzel aldiado non bizizan ze bai, bueno, eta orduan eh, orduan zen eh, kuk, eta hori hori kuriosoa da eh, orduan gu giposkorak gugen no? mm. gero ginen 4 pa 5 edo martutene. Mm. Hostiotagero. Bai. Martutene. egunez eta gero, e, gero sortu zan eta bakoitza bere provintzianean, eh Iruinan Iruinekoak, ba eta ba. Eta gero halako batean erabaki zuten gellego potehke konoski danak biltzea. Dana batu gintuzten, kalkulatzen dut ez dakit, irurri eta emeletzian izango zan, irurri bai eta emeletzian, bukaeran igual edo. Bai gutxira, bai gutxira, zer eroridugu eta gutxira, eraman zen zoriako espetxera. Soriako mm -hmm. espetxera, Joa. provinzia guztietakoa, bizkaita, rakena, farra, dan, danakan. Dispercioa bazegoen momentu horretan ja Dispercioa que yo echan ginen. Han ja, dana juntu un baño soriara. Dana juntu soriara baño. Bineo... Egurtuta eh, eh, no ski. <laughs> Guatzu zete emengo grillanola torchan zien, españolitokin. Baio. Bueno, ba, honek ziren gu zaintzeko soriako espetxean. Funzionarios aparte. Eta ba gune gutxi horra polizia bat pertsona bakoitzeko. Jo. Oh. Uh -huh güey está armatou acá en el cine eh o sea fíjate uh -huh. si viene vale eh, atrás tiene un no mucha etiqueta ves esta entonces eh, yo quiero quiero aquí ya que no sé si usted pero ya ahorita horio baño eh está ere vai eh hor <susurra> o sea que vamos tortura sistemático hazan venos pues, aquí conversar ja están una uh -huh. rapatocin nun nun arapatocin chamberton creo que la tolecia Eta, e, gero, bada esaldi bat, e, nahi asko urtzen ez dena, e, kartzelan egondenaren gogoa beti egoten da preso eta nik ustez preso egon den pertsona batek, bueno, zori honez, esango dute, beste belaundu duteko naizela eta ez dute alakorik izan baina bai, izan dut preso egondako jendeakin. Eta, e, asko aipatzen zidaten, beharrezkoa dela aktibo mantentzea nor bere burua. Zer egiten zenuen zuke orduak akatzeko hmm. kartzelan? Ba genitu, emila, emila aktivitatea. <coughs> ate baterako euskalddunak ba, euskaldun tzen alfa bate izan zen mm -hmm. ezzekitenak ikasten eta gero horrekin batera ikasketak egiten. <coughs> Nik esate baterako hemen nalin nintzen anantiltu nin dutenean ni ikastolanlan egiten nuen baino garaiazan titulu gabekoa nintzen. Eta ikastola sortu zirenan noinla Kristen Otepia ez, ba, ordu jende asko egon laguntzaile bezala, tituluduan gutxi ziren ordu maistrak edo... Ba, Andereñoak e, nio, e edo. Bai. Eta orduan... E, e, Zer, bai. eta e, Bai, eta etzen nola... Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Orduan, orduan nik, nik e, e, atxilutu horretik, guk egiten genuen lana hemen, astean e, normal, baino gero... E, e, konzertu, konzertu ez... E, prautonomiko... Zea agarraiean, uh -huh. eh, orduan zegoen sozialista bat, esakizako bat. Hau nolabait eh, bultzatzen zen, hori eh, egoera hori... Estatuko eh, da autonomia edo? Aurretik. Hori eh, egoera hori eh, berbe zela jartzeko, ez? Ez eh, titulu gabekoak eta orduan, eman ziguten aukera egiteko universitatean zea bat eh, Aksesoa? Format, formatzeko. Aksesoa. Aksesoa. Guk ematen genuen klaseak, baina ez, gen, ez ginen titulu duenak. Orduan, hori irregular izatzeko edo, ez? Bai, bai. Uh -huh. Eta horren jaten genuen horreak. Orduan, nie, atxilutu ni atxilutu nintu denean, ba, ba, esagituko dut horrekin, horre da nuen. Uh -huh. Eta ni bezala, igual egongo zan beste baton bat, baina ala ere izan genuen aukera, Euskal, Euskaldiko Uniberziadearekin, balako ikasketak, esatzeko eh, eta, Ordun uh -huh. ez zen problema handelik izan. Uh -huh. Eroago izan du dira. Well. Prozesu guzti hau izantzen Sorian zinen momentuan, edo Gerora... Sorian atikazten da Sorian atikazten da Sorian atikazten bera garaia segitu nuen Ez, ez, ez, azeso ya Ez, aber, azeso egin nuen Alako bimbatian egin genuen Pas, Pasatu ginen ez da gizemate Ba, eskalerriko ikastora guztietako Nibesela titulu gabeko jendea Oren, pasatu ginen proa hori Sarriko nengen genuen, ez da, bizkia jane, no? Eta gero, horren ondoren ja, onatu ziguten. Eta horren joate eginen jode, bensa, eh? Lan egiten ginen, bitarte. Eta gero, larunbata, hostilera ratzaldean, eta larunbata joaten ginen bergarako uniberzidadera. Horren hmm. nantzion montatua, ara, baya, segitzen ginen kursu batzuk. Oh. Teorikoak, osea edo, ez tegiru, ose, pratikak eginean editu, e, emanak, emanak ziren, eh? Zenta, hori hori. Ja, eta hori. segitu nuen hori, kaste, enta, bueno. hori bukatu nuenean, ba, bueno, beste rollo batean, apuntatu nei bai, zure. intelektualki e, mantentzeko aukerak ba zen ituzten. Bai, bai, bai, bai, bai, Xeleno, bai. Cheleno eta Pepe ah, Mujicaríes, comenta bai. e, bere gartzelako garaia nola ez zuten eta libururik eta ezerrez ja, eta nola hasi bai. ziren pentsatzen E, eta kontatzen du denbora ez nola bere oso ondo kontatzen duena e, e, zerbait erosten dezunean ezarela e, platagatik edo diru hori daintzen zure bizitzaren denbora handi bat erabilidezula diru hori lortzeko ez mm. eta holako konklusioetara iristen ziren ez zaukaten mm. ez errez eta bueno osi ziren filosofikoki formatzen berain artean, eta gara Bueno, bentzak zuek liburua bazen ez? Eh, aukerak euskal eh e, edo bueno. Bai, bai, bai. Eta eta, eta gero ze, beste jende batek bai ikasi zuen igual susen bidea edo bakoitza gustoko zuena, ez? Ba genuen e, berkarakuekin, une dekin e, bat, kanal bat. Ara. Eta eh gero e, nik adibez eh Antonio Granskiren eh kartzerako libun eh gutunak irakortoreanean liburua e, Bat zuen, hola, eh, nola baiteko joera bat eh, ezakit, mundu fiktiziorako, ezakit eh, Kanpoan zen errealitatoria imaginatzeko azkenean, kartzelan bertan, pentsatzen dut eguneroko errutina izango zela eta Kampoko, eh, ezakit, inputak edo esaten dena Kampoko mundua pertzibitzeko askotan imaginaziora jo izaten zen ha, ha. Zug nola imaginatzen zenean Kampoko mundua, ze estimulo zenituen? Bago, ni, ni konezatzen duen, ez dakite gora behira, han duen lekuta, no? ez duen horrea behira abidatzen nuen gora eta nik idazteko oiturua nuen, eh? Hmm. Eta nik komunikatzen intzen nolabait hortzearekin, bai. urazan nere zera, eta, jat, ara, donea, junda torri bilita, jode, pareta, pareta, pareta, pareta ba, zeruan ikustetzen askatasuna, no? bai, Na, bai, bai, bai, bai. Ba, ba, ba. Ba. Eh, gogorra izan berdu ere, ezta da esan, eh, noski, gutzi odak egur kartela gogorra, eh, pertsona batea presoa txikitzea eta askatasuna lapurtzea gogorra enean ere, Usted bat dela epizkate geografikoa edo, ez, e, askatasuna mugatzea, baina benetan pausuetara, ezin ezin mugitu eta ikustea urruntasun hortan batzela askatasun bat, ezakin nola, nola eramaten zen hori. Ikustea batzela, ez? Txori bategan egan ikusten zenun bezala. Bai, eh? bai edo, edo batzutan hurbiletik e, urbil, e, familiarrak eta urbiletik ziren ega maoioak ere intzuten ziren, ez? Hmm. Musika edo asuntozen... Guri mezu hori pasatzeaz Indarra ez, bialtza Hori, da. Mm -hmm. hori izan da Betidanik espetxe guzietan Eta demoraldi guzietan e, Indar Osa, hori izan e, Gozoa, ez da? Bai. Gazi gozoen, hori da gozoa da? Mm -hmm. Eta gure arteko are bai, gure laun artekoare bai Pim pum, pim pum Gaur eh, preso hoiekin edo esanetz bertan indako laguneekin harremana eh, mantentzen du batzuk ere joango ziren noski. Bai, bai, bai. Bai, bai. Bai, bai, bai, mantendu, bai, bai. Joiz uh -huh. gustiekin, osea. Noski bai, ziñasko. Etabo chutan, eh? batchutan igol, ez ditu jaizagutzen horrez. <coughs> Etxe ipai, 12 eta. Ani se anauketan. Ja, beste demora, beste demora pasadas. Oh. Pues ve tú, eh, urtean, Uztaila 7 batean, gertatu izan, pues gerta era ospetxu hori, ez, eh, Gartzelatik iesegin zen dutela. Zuta sarri ja, ja, ja, ja. eta eh justo claro, topatoginienean eh esa ni son jodes que Ez neki entzut zinela bestea okay. la bagarri, patzenaz, dakizzer, Eta bestea barri sarri aipatzen da Eta doelago urte e, ikusi zintuanean, eurra hunditan Erreportaje ah, bai, bai, e hor bai, bai, bai. da Oztia, bai, bai. hau errikoa da, haila oztia Eta hau da, haiba Eta jo, berregoi urte beteko direla e, Ia bete baten barru e, bai, bai, bai. e, Pentsatzen un interesgarria ezgarriaz izango litzak Jode, erriko bat guztio du bai, biziduenak bai. ba, Kontatzeko izango dula Nahiz eta bestean ezagutu bai, bai, bai. Baina, e, karo, zuk bai. e, karo, hemen dator, eh, karo, hemen, que, agian, no, que, eh, no, pues, novela, ezakite, kutxu, kutxu, nola, karo, abesti hortan, no, kontatzen dena, iesaldi hori, ose, hain de pelikula, dirudiena, kontatu aldi guzu, nola egintzen uten hori, eta, aber, itzaptu e, azegoen, eh, bueno, eh, bueno eh, nahi bat, nahi da zuena kontatu, kontatu alde zuen, letra ez, letra ez, letra nik ez duen egine, gugu ez duen egine, Vale, vale. Bañarse en Ferminia, ¿qué? Eh? Ferminia. No, eh, no, gusta. es bañarse en Aideya. Ah, eh, ah, ah, eh ah, claro, eh, Gartzeraltik ateratzeko, lebestiak kontatzen bueno, duna, eh. Bueno, no la horita. No la antola tu cenuta en gusti hori eta hori eta. Bueno, alguien ha kontatu que da kit bestuatu que sakito prescrito de procedencia. Eso yo, yo me estoy matando, de verdad. <laughs> bai. Erespetu izan eh, <respeteu> <laughs> bai, eh Aldez aurretik eh prestatu dutako, gainera zeingo dut dute Immanuelen bafletan Imanol mazmen furgoetan horiek ezurra da egin nos baitirako hori dut ezin errelatu hori homen da hori ez da hori bakarri bakarrik egozegoenan Imanol kantatzen eta hori erabili genuen profitatu genuen, probestu genuen bere ze hori hori egitu prestatzeko hori, baino Bi bafoleoiek Gure jendea prestatuko ziren ah, mm -hmm. Benetako bafolea gainera Bafolea zen gutxile zementik e, o, Metro terdi edo metro bat zi, Eta e, zabalera olakoa eh? Eta konikoa zen tak. Orduan orizan Han e, sartu zena Baina guretzat Eta guk sartua o sea, gure, gure jendeak sartua Eta ez, Imanolen lehen teknikaria, imano lehen mm -hmm. forgoneta ez, ez? nioztiaz Guk, beste forgoneta batean sartu e, ziren oiek, bibafle eta mm -hmm. gitarra eta guk, tak, atera genituen e, Izaten da, askotan, aizpatu ditugu filmak eta ipetu dugu pelikulak izazen dira, bizitan zoriontasun puntu gorenak, ez dakit nola gogorazen ez un eh, ies hori eh, zoriontasunaren, claro. bentsatete, eh, moingorena izango zela ez da? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, oso, oso, ez ki ori e... gaur egun ere historiaren parte dela. Euskal Herriko bye, historiaren parte dela. Edo norkezindu esara euskal Herriko historiaren parte dela. Ez <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ez. Bai, potentia, bai, potentia, potentia. Noski. Eta, e, iluntasun hori gogoratzen ezo, pafle batuen barruko iluntasun hori gogoratzen ezo? Bo, a ber, ni oso, ozean ez, e, belarri aldetiko oso honan ez, eh? Igole, i, bueno, ez, e, uste, uste tere bai, garaieetan, gu, ginenean, zorien ginen ean, banun lako sensibidea berezioa, berezioa, e, bel, belarrietan, ez? E, ni manekien, hankatxeo egiten zuten, hankatxeo zen, hori da, olako argazkia, olako goza erituen, bako izabere, eta hori hankatxeo egiten zutenak ziren, hemen imitzen ziren oiek. Mm -hmm, mm -hmm, bai, egriz oiek. Egriz Eta, jode, eto, e, zentruan, egiten zen zentruan, funtzionariuen zea galitoa batean, antzuten burniak eta ni goiko zeatik, Ya, tot i ja somatge. Claro, ya sense ni senvia gure gure modulura, el dopestebulo aterata. Alor tet tet te, zen batzutan, la ostia es ver. Jo, pas elementu aki. Eh, eh, sé que lo que llueve no, la ostia, quitese los zapatillas, me gois, puta madre. Ya. Et ahí es martutenen ja soriatik bueltan martutenera berriz ere edo martu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 entsatua zuten bloke besela tita sigur besela po po po poetawo Achillautua izan zinenetik eh iesaldira arte zema denbora egontzian kartzelan 6 bat 6 bat be on izan du, laroita 9an 3 22 laroita bost eta tarte horretan egontzian estatuko presondegi desberdinetan ez da eh Soria Herrera es Soria Herrera Ha, zori, no, arrera. zori arrera Eta gero, berriz ere martutenera buelta Zori arrera zori. Gero, egisaldia izan zen Martutenetik, ez da? bera, orduan gero Eta gero, laroita bostean, la roita, bostean, a, la roita, bostean. Ondoren. ondoren izan zen mm -hmm. Eta... Eta Tartean ere Osa batzuk egin zen itun Lege bitzarkide izan dako, ez da? Hori ere Mertekabui tres. Bai, bai, bai. Ori ori sansan, ori herribatasuna or, zuen oiturak beti atoskundedo lako gozetan beti presore bat sartzea ehuta bezala. Eta Gipuzkotik eh ginen eh bai, e, ia jakiznola, e, itzi arraespurua ustediokin gorrir Pero este provinciatibeste batzuk e eh, transformazon, ta quiser eh, pa. Mhm. Uh -huh. Ori, peño eskin un parte hartu, ez? Eh? Ni badahit alare nola ni especie nintzen, eta nola hautatu izan nitzen hontzala borroka burocratico. Ja mm. claro, estado de negocio, caso que estado de eh, ahí. Au, oni eskatu eskatu bar da suplicatorio e mm. eta eh, mi pobani bizient. Pero ya, por qué tú que sos checo. Y a loro, eh, vuelo la tacha la puta calle. Qué taburo checa todo. Me llevas un bot bot bot bot mensual de, o sea, bueno, eh? es gato, ¿verdad? Eh? <laughs> <laughs> hoy, hoy os legie... eh, o sea. Le que bizarreco junzan, ¿eh?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 sosialak edo guk ez dugu gubeti revendikatu dugu hori eh, guk danaguzia guk geuke egitea era joan ginenean ean eduki genuenan borroka txobaz eh, in, inolako espeziurik gabe eh, baina ikitu bat zauzue zugaldean ena bakarri gu ginen zugaldezko azaparte gu ginen eta revendikatzen genuen guk guk prestatzea mazkaria eta arroloiek eta mazkaria nortu ganoen izan zan potentia izan zan gu gainera gu atxilotu eta aurreko iru egun bat lehenago zain bat egon zen borruka horren barruan zen jo, eko zigen agogau la hor paretetan la beste besti naia norbait Ez, ez, ez, ez Erazo bat Protesta Protesta moduan Protesta moduan uh -huh. Protesta zari garela Gosegere barik edo Oroitzen duzue eh, nola, nola dira gosegere bar Uf, kartu, Majo bar. plakatuko ziñan ordo, vale, vale, Potente Oita marregun ba. ba. ura. Ura, ura, ura Eta uh -huh. zermuduz eh, Gorra, queza Gorra, gorra, gorra. Batzuke, obestu, Batzu que aguantatuzu gehiago Batzu kutsiago Batzu uh -huh. barea zuz Bae, Zue no, kontzinte sí, zinaten Kampoan sortzen zen ba, Rebulo mediatiko guzti hori Batasunaz, bai, eh, batasunaz bai, bai, bai, bai. bai. Guzo matzen genuen eta Gainera okay. guk egiten genuen Erriak eh, jakiteko gure gobera Eta, bueno mm -hmm. Nola hartzen zuz den eh, funtzionariok Gezki, eh, guarezi eta Edo kasorik ez zuten egiten Zuen gozegre bueno. bari berari E, eh, se sí. Bosa no, zola ay, no, zien Horre eh, bueno, o... Hombre, así si vería ginen gosegre bakin eta orden bildura zuten eh bai, es eh? decir, batomat hiltzen baldi bada gorseba ondorio da, o que. Mhm. Mhm. I lo musikatzeko asuntua eh badaukago, entzuko jabuesti batzuk zuko aukeratutakoak. hau e mendian gora, abestiak, bueno, Manuel Arzábalen abesti bat, justu, bueno, pues Amurizaren hitzak eta batuare bai, presisa nda core bai. I eta Bafle hoyetan, ez. Eta guri gure Bafletan. Zuen Bafletan ohi da. Zuen gendea Jarritako Bafle hoyetan, eta e, Jarriko dizuga bestia baina bertxea bada. Beaz Zulitzen Bota, zaizun dara. ze da festoako talde batena, eta orren esklusibaz botako dut azarako 22an miesenen sintziliki irratiaren urrengo denbora aurkezpena izango da eta beti kontzertu bat eiten da Ba talde hau talde hau lotu dugu ja esan dezakegu esklusi bat lin-ton-ton taldea lortu degula eta berri dutea bertxio bat jarriko nola, dugu ea zirutzen zaizun dora bai? bat taldea lin town taun <laughs> bat jarriko dugu eta gero jarretzen dugu bai venga Mendean, mendean gora aritza, hauntza gaitzean da biltza, eta guen mentxega biltza, ezta? E, jarraituko dugu elkarri zetakien, aritmutur batuk ikutu ditugu, eta aipatu dugu martuteneko IES-a IES epiko hori, edo, bueno, e, historian geletuko IES hori, baina IES guztiek itzaten dute e, ondorena, ezta? Badakigu, edo, txoritxo batek esan nabaintzat, egiara joan zinela, egiako etxe batean izan zinela, nire lagu ez ditutzu dugu noiek, ginyela <risa> ginyela ginyela barkatu bai <risa> <risa> zutasarik gara gaurko da baina bai sinaztela <risa> eh, <risa> eh <risa> no lo Egiako eso eia copixu hori ondo ondo eh bueno eh hori ezan espetxi ez es. ezita <risa> sego en una version de ondo hechita todavía malo Diskusio ora discussion dis xe zuen normalki ez intencion normal ginen, es o da que go etxean behor behor Es. Obre, beti duzu keska hori, es. ez attenden Keska, keska. Baia. Meño bueno, no la de toda la mundo chiquinen, eh. Lo se entrevista gainera. Garai hartan zein nuela nor da die. Eh? Le nuela, ingen en madisien zu nula belz bat euskeralde itxeginen. Ara ibala ustes. Oska entrevista. Uh -huh. Bueno, hostia, weiter geht, berri bat, joder, gainera garraza. El coche garra, fantástico san. Ay, va, va, va. Hostia, va. Yo no sé ver roñora. urte Cartselan, aldaketak sumatu zen dituen. Joder. Televistan, es que ya ni ni que den nada coche, soy que se que no un televistan. Uh -huh. Esta especie de especulador de Eta egian, e, pixuertan zenbaden bat zehontzinen? Baina bai, ikusten zen Eta egian, pixuertan zenbaden bat zehontzinen? Bost egin nire, bai, hilabete batzu bai, bai. bai. Pixutik atera gabe hilabete batzu bai, bai. Eta hori... Bigarren kartzela Ez zen kartzela Benez hori da Ez aki zer zen, trampolina... E, karo, hemen claro, evidentemente aquí ese analizateco, el hori, e, ¿es? Egitea, e, e, vai, vai, e, eta Beintsan trampolí, bueno, e, esa e, idea. Bai. El LeCubat bitartekoa, a ver, Asmoanzan y ese Herrialdetik. Bueno, Herrialdetik edo Estatutik. Estatut, Estatut. Eh, ni daiteken hau, baina Pishwambertan sin leagian bisitari jasozen laguna de user inorketzekien que va. Es que ori máxima, bay. Joder, es que gallera, es que gure familiar guztiak laguna, y la hostia da, controló mm -hmm. toda la cosa. Claro. Claro, hostia. Este aquí Iñor Kordum, bueno, Iñor, Iñor, Iñor. El checo es el checo aquí se sigue. Eh era kun de cogendia que doñore que se Hombre vato bagenu un contacto vato digo ahí vaí genun hoy esateko noiz uh -huh. ba, punta, ba, ba, nola ba, ba, ba, ba, eta... oh, ta hola eta non ginen ere jakiteko eskerrak ez zakit fiskat mundu gareki era begira eskerrak gara hortan ez dela mobilek edo esela de la punta punta costes tecnología eta con eta... eta nola komunikatzen comunicación zen kanpo eskutitzak edo pasatzen dizkizueten hori gehiegi esangabe letrarek irakurri ez da esango ez da hola chico de hola chico de lo no hacen comunicaciones moduas comunicación comunicación lortu zenutenian ja e, ateratzea estatutik ja beste bai? Europa aldia junzinete no sinsan el buru e, leku batera eta gero dugu edo el buru nagusi Beste ez da etaista. Ja normalki bueno, orizan gure euskalduna edo euskaldunen iaz e, e, e la audiencia. <laughs> mm. Ni, Familiarrokeran izan atako, an, ukitako ditu sara inguruan eta ulako tokitan eta ezagut nolago horatzen du zure gara hori. Ezagut iparraldean ibiltzen garaio hori nolago horatzen. Pentsatzen lehen harremanak remarak bereztako euskalduneekin eta nolago horatzen duzu. Ongi, ongi, ongi ederrak. baina, bueno, Horian mugatuta, ez ginen ibiltzen kaletik, eh? Noski, noski Biltzen ginen e... Garai hortan gal ere, e, baze bilen? Asi, asain edo, bai Bailan, bai. uh -huh. pechote beldurra ere izango zara gorputzera Klaro, klaro, joder hmm. Ta gero, e, bueno, iparaldeaz gain ere, itxaso ere guruza duzen uten Nola goratzen ez zu, itxaso ez berzaldeko esperientzia? Nien itxen Azu zinak hon? Izan hon aukera hmm. Izan hon aukera hmm. Sarri bai, sarri joan eh. hmm. Ku, zen, kubara gano izan nuen aukera, esku ba, baino este leku batea igual. Bai. Eske ji sia bueno, ni no, ne hago no, no, no, no. En... eta geratu zien iparran den. Vai, o sea, vai, vai, izan vale, zentsuraz edik esan zen Euskadiarrean alitzena izate. Bai, bai, bai. Vale, vale. Taserk vale, vale, vale, vale. era mantintuen autoi egitera, esanate. Unitzanoso e igual hinchan aventura edo guia, mm. no? Sen... Etxea, etxea Maitezenon. Bueno, etxea eta etxekoak, eta, bueno, Hori. Mm. Hm. Mm. da Esate Esa, eh? esa te baterako que hoenche gandetu jode. Eta nun nola eta ekertatu eongo eh, nintzan gaur egun? Ja. Yeah. banun bakio lan latinoamerikara bai. edo ja. O sea, askenean ustoli bizitza erabakiak diala, izan ekartzelan egon, izan lan bat hautatu izan bestea bizitza erabakiak diala bai, ta gaurreo ja. bira gaurri irratian zaude. Eta horiez bada soñale bat, bai, bada, bada soñale bat. Aposgarri ba, benetan. E, beste galdera bat tortzai burura, eh aipatio suiparra den on sinela, eh eta aipatio zure kartzeletik ere beti iskutuan. Bai, bai, hombre e, no, no izgaltzen du pertsonak eh, askatasunan sensazioi Izkutuan beti bilibarra No, no izgaltzen ez du zer, zer sensazio zenekan momentuertan Bazenekin kartzarelti kampo zinela Baina beti alerta ez zer oh, da Zer sensazio zen hori Hoi da, hoi oh, alerta hon beti zinela Alerta, alerta, alerta Eta pentsatzen dut orduan eh, Pasatzen zen kotxe bakoitza entzuteten soñu oro izango zela beldurran sensazio ez da e, Beldurra eldurra e, ez, beldurra ez Ba, ba esta giso, beldurra da jakin gabeko zerbait. Ya está si te queda. Y para el derañón, no, sari. Eh, vale, sì. <laughs> no, bai. Sari eta zu Joantzinaten leku berera. ¿Imaginatzen du? Pero no no van a cendir a Hombre, momento Bartia, baraketa badago. Baraketa gainera logikoa da, ez Eh, bat arrapatuzkero biet. Bicio bicio Tiro batez, ez? Eta orduan mehoi bai motu batean, ba, bueno. Seo motu batean ondo ginen alkarrekin, baina gero motu bidea. <laughs> bidea. E, ematen du eh, oso pelikuleroa da, baina hori txarrez errealitatea da. Euskaldun asko bizitzako errealitatea da. Askori ere inguruan tokatu izan zaiguna. E, Gaur egun atzera begiratuta oroitzapenak zaude ondikan bizirik edo ja dagoeneko iragana dira. Ezakienola nola nola bisiazunago. No, ah, ni sensazio, una una una de cate tengo tengo jende hasta ba, maitagarria iparteko jendea. Amaia tusino biziki. Eh? Ja, biziki. biziki. Diziki, bae, ez que eso es era. Ni Eta, ya, ni enemastia ene Eparaldeanengo e, askengua, askengua, ba bira, izan ez sortia bi urteetan e, izateko Urrunako eta ziburuko ikaslerako iragasle maite du bizikiango eskorak. <laughs> ah, bai, bai, bai, Eta eh gero ere azkenen, bo pizkate politika edo bueno, Ible de política al ere topatuko ziye noski beste hizkuntza batekin frantsesazken. Oh, no izan zen en francesa aquí la semana. Un mundo, maite dut. Bai, maite dut. Eh frantxezza... Italia da, ninc, izkuntza moite ditu. Izkuntza goro garrera dena diapolitikak, ez duen bauta, ba, eh? berezitasuna. Bai, bai, bai. Eta azkar asisten honen edo... Bueno, naturalki. Beharrak ez, bai. Han bat beste normalki dana dakite frantzesa. Ni mm -hmm. e batzutan gauzetan, ba, ba euskaraz aparte frantzesa da hitz egiten zan. Eta, mm -hmm. lomba, oi, mm -hmm. Naturalki ez. Yes. Bueno, eta farbatzuk ere bai. Mm -hmm. E... En, anegotan bat izango bai, bai. <laughs> izkuntzaren izkuntzaren ahi batuzu batzen izan batean izan nioela nengoen etxeko Andreari eh, zean nengoela mm, nena izan nion nena izan nion katarroa nio kan katarroa tula... ez ez katarroa nuen no, baina nik irabinoen erdara da bat eta gaizki ulatu zuen Angume rumeda, agumeda, agumeda catarru dukitze. Mm. Ah! Constipe, sania. Ah, ah, <tipa> ah, so, ah, la constipe. La qué es el constipe? Constipado. Constipe, bakisu Ba. Kaka egine ezin zaudela. Pensa. Ahora qué es el constipe? Constipe. Eh? Supositoriak ekarreko ez izun Eta, kristin B <laughs> eta supositorio bat Eta, sudurreti izartzeko Eta, da, engume Eta, gero eh, Berse bai izaten dai, bai Behin hiblitako tokitara beti bueltazen da Pertsona ez dakit Iparraldera joteko joera badaukazun Eta, zer remandakazun Bai, bai, bai Zat izun, neremazte hangoazan Azkeinkoa Hilda dago, baina Eta lagun askotitutan Herri urratz guzietan handago Se beti cosiko dutela seme jende, pim pum pim pum, bai bai. Hostatu no, no, no. Oso... hostatu zalea, beraz. Eh, bauste lal, bestela. Festa zalea. Besta zalea, besta zalea, Bueno, gero itzen dugu alde onaz edo, baina gero iparaldean atxiki, sintutzen, ezta? Oh, iparaldean, bai, bai, bai. bai, no lagoratzen ezuegun hori o za yeah. no, kit pelikula oh, tamese egiten zu, no, oh. nolako eguna hori. gortitza, uh. Burtitza. gortitza Ni ikusi nuen gainera. Ergin batera, alkarrekin gauden batzukola gau, bora, lagunena. La, la no? Eta, ninen goen kumunia nola, horunga egin. Eta ikusi nuen lan, ma oin metroa oi metro, edo, hartako, ozea, batsoa edo. Ikusi nuen lan, dildira ez, antiojo, ostia edo, zio, zio, zio, zio, zio, jo, zio, zio. <laughs> Polizia, zio polisiak eta tol kopon, eh? Gendarmak. Ba, zeak Gendar eh, ginen, inguratu dutak egon, eh? Bion ni, igorintzen eta bizatu nien beste egitek, eta zabe, auta, auta, jod, emekamu... Ailegatu gora eta zain hori dut, poliz, poliz, inguratu tota dutak mm. bakoitzak. Aldegin zuen, altzuen moduan, ni ikusi nuen amobila, nire hori nintzen. Besteak IES egin zuten. salto egin nuen, bo... Besteak. IES egin zuten, besteak? Lortu zuten, bai? Uh -huh. Eta gero, eh, ben atxilo dutan, en, nora jokotzen handik? Ba, baiunako komisial degidea. Ba, baiunako komisial degidea, eta gero, bai, arzende, aste direta... Datuak eta... Datuak eta ez eh? Eta, alderak eta nixen ez dixutu zer esango Eta, nien diakuen oso konbentzitu hori izaten duen nien, eh, zaren Ama, jo egin haute mintzarazteko Emingo, mingo esperientzia dukita Emingo izaten niozu, nik esan nion ahogu bain, jen armia eta berateko nion dute Baina, lege diak lege diak ezer... e bat diudi universala <dubodia> dela, ez da, ez da duzu ez duzu esan berri ez bada zu gure abokatuaren aurrean Eta hori esan nion seguro ahí, gendermeri. Bosquet placa, güey, de tipo de ahí se. Idazira, este cae güey, si ni tirate no? itzulera. ¿Ah? Uh -huh. No, nun. Yo nuñen eh las antenas, le dice. ¿A dónde? Mjm. Quiero mucho Errepresioa, momentu horretan, estatu frantzasean gurdintzen, e, ez da? Mitarrant, ez bali manago erzen, frantziako presidente eta hor kolaborazio bat egin zuten no batien, Estatu frantzasean eta estatu espainioaren des... artean, ez? Eta hor jaz izten pixka bat ikarraldean errepusiatuen kontrako... Hombre, hor bazen zerbaiteko González eta mitarrant, biosozialista eta bazuten alako zerbait. Eta hor jaz izten pixka bat igual, jaz represioareago zen, ez da? Bai, poliki politesto horretan, poliki politiki galen galen rollo azalta beste eta horren hori gauza gordindu intzen, ez? Mhm. Ta bueno. Uh -huh. Compara tu ta, Cermodus eh. Es algo para decir. <risa> Ahora, <Esa> comparación. <risa> comparación. Es politetan es politietan, es es es Deus. Canta la carchelada. Oida. Oye, Garbi Garbi se que jodes, ki hori, va. Es que, uh -huh. es que Garruones capaz, eso teko, es te digo, es y otra ¿lo entiendes? Ni hmm. de cazarra. Hm. De gallera este. Eske motreto batekin orkasmatu zuen. Bueno, gisakio kasmatu du hori. Kurrieltasun guztiarekin. Bai. Bai, bere buru atzilotzen duen animali bakarra gara en Eta e, nere eh, irakasle ohi batek eh, Martin Otazok ezautu pasen onski, bueno, <laughs> nankiria. Ezautenzun eh? guri eh, zakitzen badurtekin hartu gintun, ezagite 12 13 urtekin oDH bat, o2 hortanta eran zigon. Mundua isorratu zen, lehenengo bizakiak esatuzenean auneria da. Alegia Javeza pribatuak e, sortu zanean. Eta hori tristea da, tristea da. Oso, oso triste. Eta e, Zuk jasandakoak jasan eta gero txarrez munduan e, krudelkeria jarraitzen du eta Dabai. bidegabekeriak jarraitzen du. Zorri, gero tok errago. Gero tok errago. Bai, bai. ikusita ni ni ba. ni infulipatuitatu. Mhm. Uh -huh. Airean ikusten, ja, lotxaz, edo ez tekit, edo, urbitzen, ehin merkozera enbargo, eta bestia, eta edo, edo Sánchez Beraz ere, bai, ez zert. Ba, euski, izugarria da, izugarria da. Zerako impunitatea eta, da hoenez? Oida. Eh, interesatzen zaio nei, interesatzen zaio nahi, ematea, eh, eh, poterea hori egiteko, eta baina babe, eh, ustea. Er, Rusia-Ukrainian kontuan ez da ikusi rasero berdina, zain bat arlozan e Eurovision dola gutxi izan mm. da adibidez, eta hor, egondu da Israel Rusia ez, eh, adibidez, beti politikoa da geopolitikak geopolitikak, baina egia da, e, da e, batzadezun zera, e, bueno, gatazkau dola, uhiro urte dola gutxi izan zera, nakba e, eguna, behitu nola nola, zer dimensio hartu du, ne? Bai, bai, mm. es, que zua, zua, zua Arritu iten bai, eskerritueste. Stekit eita, eita santuak. Stegin orroke santian lenguanero. Sí, norroke santian usted. Eita santuak gomberko lukela gara. La sara, bai, zara, te dime que hago en Dios. Este es. A ver, vos seguí botache en Mumbai, la Ango jendearekin. Eta bueno, vuelta gara cara Gaur egunera. Ni goratzen dut, ze Entzulek ez dakite, eh? baina nire irakasle izan zinen bai. DBH EHLH irulau Ez baldin barago dut osongi, nola Zaretasun bat zeneukan bai. eh, Ba arte lanak eta egiten zenituen bai. Eta kartzen zenituen klasera eta beste bai, bai, bai, bai. Segitzen duzu bere horretan Bueno, gutxizio, gutxizio e, e, Ego horatzen dut Tarteka, baina Espetxean esate batarako Gimden e, murriz murristasunekin edo zingauza, nik erabitzen noen igualau, baldiman nuen edo hortzak arbitzeko pastantzea barruko hori eta nik manipulatzen nuen eta la, o, zeta, edo por espanekin edo kartoiarekin eta horako horra zitzen, zurafizia bai, bai, bai, bai. eskuratzen noen gutxi horrekin irudimenari eman jaboiak jo behira eh. mm -hmm. eh, nola zeuden olako bueno, olako bik bai patilla, eh? Ba, Burnizko, e, betorreko, betorreko e. patilla, bale. Betorrekoen sea e, patilla, uh -huh. nuen. Sorroztu uh -huh. nuen eta hori erabiren bisturi ba bezala. Ara. Uro avocado, man demandadero esaten tensanda. Bitastes jaj, eh posible den unen ostia, bi aguacate do. Eta ezurra aguakatearekin mm -hmm, lan zenuean. Baitut, baitut egin da no baino. Eta boin, gordatzea ditut ezurra. Baina ez nago, ez nago, ez mm -hmm. nago, hori egiteo, ai, egiteko. Tai. Eta bau erreminta pila bat, eh? Aipatu ai, dezun, justu aguakataren ezurraek batekin, e, bidalin dutzen <coughs> ezun mezu bat, e, Xempelar, etxean erakusketa da zenun. Eta ikusi nun, aguakate bati eman forma ai. gobratzen zitza zitzaidala, eh Berriko Berrico SA maskarak la Orien Mascarak. Ta bai bai bai bai bai. Ta bai ni zu me suo agora Eta baitzu, oien ipata esun aguacate sur Ori Gartzelanez eh hor horre, <susur> gutxi horrekin ez hero dena eta sinulas eh batean. Vai, vai, vai, vai, zure aguacate zurra <susurra. <susurra> <susurra> Nik eh Maduri en eta gure mingainari heldureko nik eh Azken batean autu bat egiten da bizitzan edo nuen, gari batean eh zure herriarengatik edo zure hizkuntzarengatik nola nola bizi dezu gaur egun nola nola ikusten duzu egu gaur egun euskal herria edo gure mintzaira nola, Uf, nola ikusten oh. duzu etxipenera jotzeko joera dago baina bueno, nola ikusten duzu hombre etxigarria da neurri batean baina bueno oi, um, uri, azera, azera, azera, e, gure eskutan dago hori hori aurrera ateratzea Gure eskutan dago... Izkuntza... No, izkuntz eskubi den behatokia, ez da? Bai. Oida, ez da, oi da, klavea. Horreak nirehurtzen du, segitzen du. Hor lan egin behar dugu. O sea, ze, ez dago... Bi izkuntz ofizialen... Eh? Arde, gaztelania eta euskera... Ez ez diren berdin tradatuak... Horrene... Tratamentu hobiagoa da... Gaztelaniaaren da... Euskera, euskera den guztia... Abeti dago persegitu dabe zela, ez? Eta gero, ja, e, jende asko egiten du, ba, epaiketana, joan, nire, azeketan, ba, kistan ba, ba. O sea, ez dago e, e, ez dago respektorik. E, eta ez bat dago respektorik izkuntzan, ba, ba, bestia, benze, ba, benze, benze, benze. Bueno, ezkerrak, ezakit aladehen edo, euskaldunak euskorrak, eh? eta jarraitzen dago, ez? Bai, bai, bai. Euskara eta euskorkerian jarraitzen dago. Bai, bai. <laughs> bueno, Eta bizkauta jongoara bucareara iristen, gena kafrak, badu oparitxo baz zuretzak, ba, no, ah, bueno, ba, eh, de eh. e, no parte. Es orinda torre da, barka presada, rengo blokearen bucarean. Hai da. Rengo blokeane hoy mintu gurean go, ah, uchi ora sorpresa chovada o zuretzako. Zuruzak, mugirada. Orduan, eta azkeneko blokea. A bestia tasartzen gea, hori da. mundua lagu, zergatik a bestia au zeinena da zer. Ose, Alan Grifi eta eh, talde hori nola da talde tal tal de orinola. al boca al boca al boca Parte actitudes bersu lan zeme. Ametzaite, enote lo rieta alesardui. Oso policía. Eta itxe ere bai, osea. Ose. Gu hacen en venga. Ahora. Kako se me fronteco soldazun mendia lararte an sentito nais algu rocan ni senea neureaita saldu baina simurarte an dudas noraldatzen da gehien mundua halagun noraldatzen da gehien mundua halagun ña beraz oro tan amaika esklavu tani hizardineko langileko txadu puru etzen bat oskorunak zenbat grado zen zurr lartu hone galera babadu norala tzenda gen el mundua lagu noralatzen da gen mundua lagu Eri hori bat alau izar galdu, itxaso ubertu bat gure gandakargu, argu Borroka xarmatuak berea eman du, ta galdetu nahi dugu Ez badaberan du, norraldatzen da geien mundua lagu Norraldatzen da geien mundua lagu ako luxaakatorrederra du Gitarratardatekin matten azaldu Gero kutxiillerria eguna zabaldu go zegan ispiluak galdetuko alu noraldatzen daki gehien du ahalagu Norraldatzen da gehien du ahaladu. Bizi denak derri gorraldatu behar du, munduak itzulik atai gabe di ardu, kontra esan guziak hartuz gure kargu. Erri honek aurrera jarraitu nahi badu, galdera berri baten beharra daukagu. Kontra esan guziak hartuz gure kargu, berantzu zarrekin erdoildu garagu. Za galdera berien beharra daukagu da galdera berrien beharra daukagu. Entxe jarretzen dugu bueno, zentzirik irratian FM unean Erti oke Pares pare, nahi eta alboka entzun Nolain pares pare <laughs> <laughs> Alboka <gurrisa> Kosta zaitar <da> rapatia <gurrisa> <gurrisa> Albotik begira gaudemen Eta albotik ez, erdigunetik Begiratuko diogun munduari mm -hmm. e, Izan dugu sekulako sortea Sekulako privilegioa, Iñaki testi gantzak Jasoteko gorko nontan Eta zein ez Eta inakipikabe hemen degula jakin da Bueno Erreparatu nire ne, ganeo begurko munduari e, mm. bueno, Jorratutu gai batzuk ikusi dugu nola Gaza-odulusten ari diren, Israeleko jenontzi aipatu dugu Baina, bueno, begiradak ere Euskal Herretik egin arren ere Edo munduari begiratuaren Nien eko nukena da ikusi, edo jakin behintzat Inaki pikabe apitik, nola ikusten duen horregun mundua Lehenu aipatu dugu itzpatazera e-tsipena ezakit Nola bizi, desu horrengo mundu, anoski beste mende batekoa zera, hori mendean bizitakoa, ni... Guere eh? Guere bai, eh? Guere bai, eh? Ema itzaz errespetu falta, eh? Eta ka frae bai? Eza errespetu falta da, hori da. Nik konstituazioaren urtekoa naiz. Urtekoa naiz urtekoa. Ezeko, ezin dugu esan emendara. Beste mendekoa, beste mendekoa. Konstituzia, Españako konstituazioa. Ni, ni, ni badakate gaztea naiz, baina horregatik justu horregatik, zakit, Bizi ez izan are nostalgia bat Garaibateko erromeriak eta nola denean Jona manajutentzian eh, Txikier dira Neskala untzea Nik ez autodut hori Niko horre nostalgia puntu bat Mira, Gure Ezune pelanoliko... partitzea eta jiste zian Horre eze ez bizi izan ja, Gure zea eh, bat Ez dakagun nostalgia puntua da Gaur egunekoak ega Gaurregunari begira, ba, no laikuz eso para el mundua, eta gasteaz gara ikusiko zer baldeetan. Eta eskatzan nauzue, hazkotazate, eh, mm. jode jakin nik, zegoztia, ba, nik ez dut zekulan pensatu, gubezelak izango ziñetela, izango ziñetela, eta ez dare zaretenik, euratzen? Eta ez dare izan mearko ziñetekinik, ez? Bueno, hola, baina, hola, hola ere, zegoztiaz, gauza guztien hauen aurrean, zeharra ze jopetzen dute. Zen ere ikuspundutik baddaki zer ikuste duten esaate baterako goina aipatu dugu gazrena. Zpsatztzen du gazte batek horretas jode. Euske da mo, alusinantea da horikustea. Eballezu pentsate ohi no? da tres.i Oida, hoi da Eski ezdakit, ez dakit? Ez dakit. O berez Ni, ni, ni garbi da dagoena da osa ni transmisua edo zer erakutsi bat zaino edo zer, Sartu behar den, gizartean, zabaldu behar den, Da Errespetua, bueno, giza eskubide guzien Errespetua, ez da? E, izakiarenak, izkuntzarenak Eta hori, ez? Hmm. Eta... Batutan, oen, esaten aitzela hori e, Garai batera begiratuta e, Burula tozkitu, etzakite, primo de Rivera Gerra Carlista e, Gerra Zibila Franko bera ere, eta gaur egun ematen du, igual nik ustez, gaztea lore artean bizigela, baina ez ikusten munduan bertan gertatzen nahi dena. Ez, pixat, oi, oi txatzen zu. Oida, ni, oida. Nik esan edut, ik esan dako goiek. Imposible da, transmititzea. Historia sale, baldima da gazte bat. Egon zan, Primo de Rivera, bestia, eta, bole, eh, guztatzen zaio lako. Bion, nintxapa ez dio sartu, gainera ez du, ez zertarako inora, ez diki inora era ebime ten franco la o sea franco veralego eh jo, franco se de Mateo me contuve madurez de la batekoa duela 50 urte hiltzan bai bai baina ikusiarazi hori transmitu hori gazteari bueno no nola, no la a ver do ikusiarazi hori no transmisitura bai etortzentzai edo tranchisio hitzak berak ere ez ote no inkalte eso ne tranchisio hartu izan dugu baina gauzak ezia horren bestalatu padiru ya horrek batendio ala que sentazio da ikustu jarri bai, garaiberri eh? ba sortu da historian ezakite bai. industrializazio batek trantzizioa Espainian baina ez e, jarraitzen du Euskadiriak bi astaturen hemen pegoten, jarraitzen du euskarak altzorian, jarraitzen dute presoek kartzelan, trantzizio hori ezakite horren tra e, trantzizio izan den, ezakiteko nola ikuste da honori? Trantzizio den da segida bat. Eta segide hortan ikuste dut hori. Ba, gure generazioko jendeak ba olaite hori hori gutxi gara esensibidea hori badaukala empatizatu weitendola baina baina beste jendeak ez dakit ez dakit ez dakit ese ez, bueno, garbi ni garbi dakat gazte bezela eduki berutela dutela zea eh, eskubide eskuide gauz gaus guzietarako eh? eta or sartzen dut etxe bizitza esiketa e, dana Nada. Ese ese jodeta, bizitza, bueno, bizitza, baina ez, e, ukitzeko, o detalle, echeviziza, bueno, echeviziza, pero jate bat, eh, va a llegar echeviziza, va y hostia, echeviziza, tagro, muy datagro cocho, igual, mm. igual. Hombre, lentasuna, tagro este consejero. Yo bueno, Coac. Y acá gaur egun, eh. Da, bueno, eh? Direla, eh, o sea, tiene le va y bicinun, baina orain exageratuago egia eh, irutzen zait. Gauzu satos Garai batetikan non bueno, eh bueno, hecho el precio aquel ha sido nain es exageratua. Segun leko eskunde, ni mi sinu el, uencho, uencho, cosmo comenta algo igual, igual sensato, entonces garrizagoda. Ni que estu txerikisan, neregu la sho ketu txerikisan, hori. Gu bizi ginen un usted eta bizi ginen deputa, bueno, bizi ginen bizi ginen, orduan, jode zer zer ematen du, zoriontasuna ematen du etxe bizitza propietatea Begabetzaren... eta orduan eta zuen gane jo, joaten, joatzen duture duak porzaitiz ez baina ez eten dut eta gazteak zey, mellatek, etxe batean hozi, ez nereuz ez, ez inork, eta banko hori eman, ez babilatu berko duzu e Dereus tes ba, ba, e, ba, gazentzako, ez dakiz zer udaletxean bitartez edo es? Edo he ocupado de ver bai, está ocupado, se ocupa, se ocupa eh, rollo. Irra... No? Esa mersayo hola, uchi daudend hasienan, udaletxekoia dugu eh, Donostiako Aldezarreko guardetxea hor eh orgullmendian E, gazte batzuk okupatu zuten dola ia inguru, eta elkaritzetatu dugu ze protesta gixan ze udalak ez die putokasorik egiten aldezarreko zarreko bizilagun hor e, e, gazte txea zutu asmoz edo bai? eta nahi zuten hor gazte bueno gaztentzako eta hauzoko leku bat e, gaur plenoan sartu dira protesta indute e, ba, garrase indute ba, e, bueno bo, e, a, E, e, aipatu dute zegoeran dauden eta etorri zaio eh munizipalak, e, ordartu zaie, ez ezkie, bota gainera bat eh bat hasi dute. dago oraindik e, kalabozoan, esan du esan dibu eta beste bati lapurtu diote mobila. Eta bueno, hori gertatu da. Munizipalek ez lapurtu, lapurtu la portu, la diotu, diote, ken diote mobiltu lapurtu esan du ere, hori. Ah, Eta eta orduan Gero, behintzat, ni aspaldian ez duna ikusten, hola, okupazioan e, goiko eskola ere du ere ez, ez, ezagutzen dut, bertan bizizan nintzalako, inguruko etxe asko daude Barso Alde Maiaan okupatutak, baina azken bolan ez duna ikusten movimendurik aldortan eta, bueno, behitu tanun alde zaharrean eta, eta gazte batzuk eta zegertatu den gaur. Eta behitu, hori, ba, gaur egunzuk zehiru ditzen zaizun, nola ikusten dezun, no? mobilizazio aldetik gan, adibidez kasuan tan, etxe bisitza er, jarri deguaredua, Baina eh, gazten eh, mobilizazio eh, aurrean, orokorki, eh, bai gizarte maian, bai lan baldinzena eh, zeakin, eh, eh, kultur maia, eh, zu nola ikusten dezu eh, gazten bueno, paper hori? Eh. Ni, ni, ni... Nik ikusi, <gülüyor> igual izudoto, guztia ikusten, eta behar bezala ikusten. Baina bai, gazteak eskubide guztia dokala, lehen esandakoak hori edukitzeko, lortzeko. Hori, nik uste, igual, ez badun ondo-ondon funtsionatzen da, ez dago lako, alako batasun eh, bai, puntu, oi bai. da. Eh? Mm -hmm. Se, jode, nik uste, bueno, eh, o, gazte maian, ni argi, argi daukat. Nik uste esako eh, no, nola funtsionatu gordo, baina gazteak elkatzen, ze problema ditugu? Au, au, au, eta au. Ze haukera ditugu? Au, au, au, eta au. Bai, eh, eh? Baina, karo, ez erorik gabe eh, sistemak sistemak zabaltzen duen hortan erostea erostea edo, edo, edo falsoa netzat falsoa den zera bestori hombre, erostea madu etxe bat e, o sea, alokairua bueno, alokairua endabizik, imar da, jetxi mm. eh? mm -hmm. alako ere saspire mm hon -hmm. eh, hipoteka hartu ezkero eh, iba saspire hon edo seire hon eta broita, barbaina nerea dut zenea dut Zene, right. right. Esan... o sea, ideiak De hecho de Borrocatu Berrocatu. Bai. bai, eta ez dute zentsuri, osea, zuria es. zureche pagatzen utzmitatean osori pagatzen utzitea da bankuarena. Da bankuari esbadu ez badi pagatzen, kenduko dizu. Hori Hoi garbiot. Hoi, bidea bai. Urdun. Urdun, bide ase bideo de bajo. Igual luda de cheke mercollo Igual gasteak antolatuta itxigite eta udaletxeari plantatzen dute alternativa de soñar pipo pipo. Estarit. Udaletxak eta udaletxakango dieranuzki, eh bai, udaletxakko claro. txakere Bai baño, baño, baño. Bai baño, coño, udaletxak batzuk, ondobe berbere se la funciona chez madute, beste batzuk, einfun, einorri funciona chez dutena. Amore bai. mangotaskenian dute, edo Kontra mm -hmm. eh, eh Jabeztapirikatu jarrezten do neian, eh, arazo beste ara irabliko eta zela konponduko. Nebe orde, gustatu zait eh ideia hori, kohesio arena, enamen eh, amaiera ta gero, bai E, nik pentsat gazte bezela sin internet Euskal Herria, e, Euskal Herriko gazteria umehurtz gelditu dela. Desagola ere referente Erik, arai batean, zakit e referente kulturala baziren estoka mailu basen mugimendu bat, bazen mm. ezagizar gaur egun dispersatuago dago, ezta? Noi, hori noi, ezote noi, noi, da berraien garaipena, besaldeko garaipena. Ez, ez. Ez, Gure gure igual egoismo edo edo, edo erosotasuna edo. No etzen. hori bai igual Ori va igual de eh, esta crítica eh, respecto a Guimayo. no dago, baño da, competencia. Vai. Competencia, va. Competencia, competitivitate, on dio dago uh -huh. Ori, or las, es, es, es señora. Señora. Uh -huh. eh. es que joder, eh, Ya. Yeah. Bai, gara gaste aste zikiten, baina bueno, oroar, claro. ez gizartean, gure jende artean badago horrelako konpetitibitate itxura churadorei. Leia, kortazo. leia hori azkena. No roba honor que hago, duela pixka bat, ez? Mugimenduaren ja, esentzia, ez? Nik utzet hori da, piska, neoliberalismoen eh gurera sartzea, ez? Logika hoiek gorputzen ditugu. Bai, eta eh axugara piskatz e, murgiltzen E, gauza sakonetan eta, bueno, ez horren pozgarri eta, baina badako sorpresa bat eta sorpresa hori entzungo dugu inaki pikabea piti, zuretzako sorpresa dagoakago zientzelik Ba bai, ze aipatun izun bezala e, bueno, abestian entzuten da izen bat e, letra uzu badak izu guztiz izena, zena ze, zen taliz e, aipatzen da bera goitizena bein, piti bein, eta, begar, eta, bein, bein, eta bein, piti bein, eta sarri eta hor dan, hor galtzen zuretzako piti eee Va bueno, holako guertxo bateira. Sorpresa, lo acabo. ¿vale? Oiga, a ver, a ver. <ríe> Ez aquí pasatzen pasa cenen berei senarekin a bestione tan está ipatsen sarritan Justizia gingo diogu gura herriko semearita ipatuko dugu oraingoan Piti piti piti piti piti piti piti piti piti Piti piti piti piti piti piti piti piti piti Piti piti piti piti Piti piti piti piti Akakalera Piti piti piti piti Bafletatik Piti piti piti piti piti ¡Cristo marcha da bel! Horizen! <tots> sorpresa, ora, ona, sorpresa. Ora, ona, ona, ona, ona, ona. Una sorpresa merezita Una horriba da, eh? Una horriba da, eh? Joder Eta, eh <gatronusco> Batakizue kantonen, xera, ez da? Versiónatu egintzuela Bai. Or, or, bai. Bai. Chati, chati chati bai. Chati chati. Tu tan de mail tal si zaitete ke. Bai. Uste zure izena Sarri goizututa. Ez eske. Nah. Olidatu bai. A ber. Bai, Beritu gainera, beitu, gailera, beitu, eh, fermi muguruza, ekaña, gamala, oean, gastaño kohaya, ki den egun bert. Hortan, eta hori urtebetetzea. Ba, bai. Jokodua <laughs> nuetan. Bai. Joko uetan, ba. Etan, ba. <laughs> eta beitu jozuenean Sarriren bertzioa, eh, Madridian ez dakin un izan zan, Criston Revuelo zan, biti del terrorismo eta bar, esan tzutelako, e, ba, abesti hori, enaltecimiento terrorista delako, ez dakitzer. Eta eusko joan haritzak, e, e, lehen dakariak, e, esan proposatuzion ferrimo guzari abesti hori obetokentzea. <risa> eta <risa> inkluso ari ziren mugitzen, ari batzuk, a ber, zensura, maia, nez? Eta antzadenez, e, ferrimo guzaren azken kontzertuetan, Azken konzertuetan ez du jotzen sarri-sarri. Orientzun det, ez dakit eh, orientzun det. Bueno, bagujoko de Juan Guiñeño, usted ori ondoren sortu zala Kriston Kalapita. Eh, por qué esta bestia, vaakizote, caverna mediatico hanakoadan, en el crecimiento de todo esto, eh, estaba, estaba, bueno, esta eta eta eta Ez daki joko duena noetan, jotzen edan, baina hori... Oh, no, Madrillean no. jo bali mazuen... No eski que joko duela, no, beste si, lagu joko... Jogozea, jogozea, jogozea... Jogozea, jogozea, jogozea... Eta hor dunt, proposei dutzu, Fermini lehenago, aizu, eh, entzun bertxiau... Estribillo <risa> <risa> bat <manyan> bintza, piti, piti, piti, piti... Bialiko diod, bialiko diod, bialiko diod... Vale, vale coiso, bealei digo, ori, bealei bealei Oye, pinchat, tartekatu, sarri sarri sarriko bat eta horrengoa piti piti piti, la gero sarri piti, piti piti piti saritan piti, piti, sarritan piti eta, eta claro, no... fumador empedernido boca <risa> hasta <risa> Bueno, bueno ori... Hori izan pixka gure, vai, e, vai, vai, atala zurekin Ondo, ondo, ondo Gomidatzen zaitu goa aipatutako ezala leheno Gurekin jarretzeko eh, gurean hemen Hori okay. izin dira ama 2 minuto Hori da, urrengo atala vai, e, vai. E, e, Agurtu baino lehen Ez nahi, e, badela gaur zuen beneukitzea Eta asko estimatzen degula Gazteak ditugu eta bueno, gu baino Zaharrago ezaretenok, egindako ekarpena Euskarriaren istorian eta oso arro gaudela Eta eskertzeko dela zuen lana Zoi, zoi Zoi Buenas, Juan. Gurekin Jarrito go guazen en sutera taldearen, ah. sea, eh, Atala. Au bai de la gastea, vai. que igual pizkat piti beldurtkoa. Ertzio, <risa> Ertzio, Ertzio, Ertzio, Ertzio, Ertzio. <risa> Txaldeo. Ah, Kaixo! Kaixo! Kaixo! Goi hartzungo panterak ga. Gaur egun taldio osatzen dugu hiru pertsonek. Ainatz Apartegi, Idatxu Muñoz eta Iraty Matelok. Hiruak oi hartzuarrak. Bueno, ba, gure ibilbidea sigenuen broma batekin, kanta bat sortu genuen broma bat bezala eta bueno, broma eskutatik jont E, ja laukanta u canta ateratugoo, kontzertu bat eduki genun maiatz hasieran eta, bueno, ba ez dakigu nola jarraituko du gure ibilbideak, baina disfrutatzen jarraitze gou bitartean aurra jarraituko du. Bera, aipatzea urtarrian hasi ganola, 2025eko urtarrian, eta estilo ez berdinetako abestiak iden ze hasieratik ba, ez ginen gure mugurua mugatu eta horren estilo ezberdinetako bestiak iten dugu. Ba, hakegu gure abesti birarena pakito dela, Mino hemen zuekin jarraian, ZUGABE, gure guztokona! Rrrrrrrrrrrrrrrrrri! Oia zungo banterak, ZUGABE! Bi aste pasa dia, utzean unetik, aseeran zutan, Pentsatzen nun soiek Dihaltzeko mina Nun noa indik Erlazioko traumak Ez diolako izan noainik Nekatu anoz taula Bengo bezala Zer bengo Zuratzetik ibiltziaz Naskatu nazela Tabituen ze aske Nozen zua ben Nahi duten aiten Arront lotxak hasta ziten, citan tanique en un coste la uno no induten solo te catetzen semandra unegas tres me deciesen un arren en un mesi tasquera corti ya te han hacer tasquera hasta en ngoizax satenzun esten TABITU GAINZE Hey Oxke no Surin Nahi duten dute arret duten Arreom lortzea gabe TABITU GAINZE Heyöz Oke no accelerating Eoutro Ben opinn Nahi duten naiten Arreom lortzea gabe Yes! TABITU GAINZE Hey Oxke no Surin Nahi duten egiten Arreom lortzea gabe Mahagya David tú en seas que nos en suave David te amar ten iga ves <messizos> que vaya Etaoraen O Arso Aldeko Berria Beno eta iritsi da oharzaldeko berrien tartea, baina berri eta kopat bada Pitik esan digula oi hartzungo panteren zalea dela Beraz hori ere, ah, no, oharzaldeko berrietan zartuko dago Eta <risa> bai, e, iker, zaiztu dira oharzaldeko berriak, eza igutzu? Oharzaldeko bueno, berrietako duela bihaste egintzuten ez zena bueno, e, Hemen horretako ba, kultur gintzan eta ibiltzen dira einbatkide ere e, ba, Sortuzten bere garaian ako jaialalde moduko bat antzerkiarekin notuta eta beste eta arte eszeniko ekin lotutako ba, jaeld ditxo bat egiten dute ute batzuk egon dira bertan bera eta orain berriz ere botatu dira eta dulabia aste egin zuten e, aurkezpena hor e, Eta ideotako, arkaizat zian, noa da Nikila Zulo, Nikila Zulo Nikila Eta, harremana dukanik Bertako kide batekin, Jun Emon Eta Jun Emon berak Egingo digu, aurtengo estena jaialdiko Aurkezpena, horregla Haukira badezu ten juteko, aurrekurtan Junintzan eta Cristona Cristona, Cristona, Cristona, Cristona Bete, bai, Kaixo, Jonu Monroinaiz, eztena jaialdiaren antoratzei getako bat, eta jaialdiaren amazazpigarren edizioaren berri emateran atorkizue. Bueno, ba, eztena e, artesteniko jaialdia da eta aurten ekainaren boztetik sortzera egingo da horretan. Emanaliak lekuena fabrikan, niosen kulturgunean eta Mikela Zulon izango dira. Eh, bueno, esatea, estena jaialdiaren helburua beti izan da dela edukietan, formetan eta antolakuntza moduetan ba hartzen dituzten antzerkitarantzaz sortzaile eta konpainei plaza bate eskeintzea eta aurrengo itaragoa ba orren isla izango da ere bai. Eh, programazioan izango ditugu Mikel Urrós, Fórmula Laborategia, Marisa Unga, Teatro, Pez Limbo, Las Nenas, Ereartezkolakoko antzerkitalde gaztea eta Rosa Romero sortzaileak eta bueno, xestasun guztiak, eh ez dena puntu dugu zuebunean ikusgai daudea. Esatea, ba, sarrerak daguneko salga, salgai daudela, e, eta gainera, ortengo berritasunen artean, e, sarrera bono bat eskuragarri jarri dugu, ama boste berotan, emanale gehenetara, prazitxikiagoan joateko aukera emateko. Beste berretasun bat da, estenakide figura berreskuratu dugula, estenakideak dira e, urte hauetan guztietan jaialdiaren antolakuntzan aritu diren pertsonak, eta jaialdiaba bestu duten pertsonak. Ba, hienek arpenaito hortzeko eta bide batez herritarrei, ba, eztenakide izateko aukera luzatzeko ere bai, ba, ekimen hau berriz jarri dugu martxan. Eta nola izan eztenakide galetuko duzu, eh? Ba, bono erostan dutenek, ba, eztenakide izahera hartuko dute, eta bestela emanali guztietan ere bai, eztenakide egiteko aukera izango da. E, bueno, ba, esatea, horretengo edizioaren gaia sorlekua dela, E, izan ere, aurten ez dena jaialdia bere sorlekura itzuliko da, Mikela Azulora. Eten ali baten ostean ba, Mikelak ateak berrero zabaldu ditu eta jaialdia ba, bere sorlekura itzultzeko aukera izango du. Eta egun bueno, aipatzea pasa den batean bertan Mikel Azulon aurkeztu genuela aurtengo dizia, lehen aldiz herritarrei irekita egindako ekitali batean, eta bueno, ba esatea egun oso berezia izantzala, aurkezpenaz gain ba bi pieza esteniko zoragarri ikusteko aukera izan genuen, ja ja ja irrintzi taldearen irrintzi pieza eta idoia eta pearen alternation Eta, bueno, basatea oso pozik gaudela, aurkezpenak izan harreragatik eta eta oso gogotsu daudela aurtengo edizioa azteko. Ana Baza! Ana Baza! Ana, basa! Ana, basa! Ana basa! Ana basana basana basana basana basana A sabana, oh, creo, oh, eh Bueno, bueno, bueno Se so bueno, bueno, bueno. dio so a maera, gode, se no la cosa, yo, eh la sí, co sí, cosa va, la Esa la soya esa, yo, e arra Botafumeiro aquí, ¿no? No pa' piti, eh No pa' piti <ríe> <de> Historia <ríe> con todo desquegón bon. No, no pizca, <ríe> <at> erdoildu, <ríe> eh, bai A espaldi, eh, cebolleta Azuicuxi gabe mendican Bai, bai, ni en zunga, bè Ni en zunga, bè, bè, bè ¿Zen bat, eh, sayo, fantasea? Gusti, tara Urte, gusti, ya Oda, le vengo Oda, nire Lehenengo zaiakera, o oh, no ez, edo ekin unor zaiakera bat Eta hori nintela bat hartzea Hachopatezen <laughs> Aba, <laughs> ah, ia da, ia da La ruta neko ekin O nire, <laughs> la ruta, zan, takeri, la, la ruta, sartu ziñatzu La ruta saurte nintzaren, esan ditun 6 txakeri Eta marcha La ruta neko ekin sauzten Zeyno, zeyno, zeyno, zeyno, zeyno, zeyno, <laughs> zeyno, zeyno Zeyno, zeyno, zeyno, zeyno, zeyno Etan lindun Ah, puzten nahiz Pusa te vamos, venga, pusa colectivo. Da. Pusa, pusa, pusa otra. <risa> pusa de estas pusa es valimada compartitor. Hoy oh, esa de Pablo el pitidismo a Neruda. Bueno, bueno, bueno, bueno. está <risa> eh putse itse toputs eh empate de busuk, bueno, normales han delitos en eh digo sus servaitekin, eh, univercholaria, condena va. Peti Béchova descarteizoutela. Chamago Aribe está la. Chamago Arise cha la vez de Chamago Hare picura la veganora, va con su propuesta. Un truco, su truco a, hay magia. Chamago Berroita más euro y man si urtú papel topoco papel eh, sea bueno au eh, perroita mar <coughs> eurotán ah, ah, chan chan chan ay. chan chan chan bueno bota bertuá viñón esan berra dago su proposatuduzula eh, Ese eh no es de un horde a bende pif du flagelazeko soka bañagero sandu eh ah, ahorretik gustatzen jo men... eh Ez gera jardun poliki, etorri baizaigu piti, gaur bera eta gora, izketan ze gustora. Etorri zaigu bello eta diskursoa digubota, bera ez da isiltzen, guere ezkera hiltzen. Horregatik dinbi bidan bat dagoeneko edanda Eta gauza ola da gaurgoa zarkaitzara Bitik edan ardoa zazpigarrengo tragoa Jadan ikan gustura ez du edaten Eta guk ezte gumeza eskutan degu zerbeza Olabizi geragu eta alabe ardu Ez gaudelako izilik gora-gora bazintzilik Hau izan da guztia eta biarre Aterako da berri Zipai! Y... Hau pa likilikak zuu Likilikilikak zuu Likilikilikak zuu Likilikilik lic. Likilikilik bueno, Likitu Likitu hay... Aipatu garrere gu, sintzirik e, e, irratiak lortu duela antena FNR, zera, e, e, e, ito bat lortu wow. benuen ato Iso garrera Lortu dugu leku sekretu bat oso ona Emit titularizateko hemen mer bitartez, eta ja igisten gea herriko erdialdetik baino runago. O sea, no? bastante añó. Yeah. Bastante bien, bastante yeah, bien. Bastante, yeah. eh? bastante, yeah. Eta hori gainera izorratu zitzaigula amplifikadorea, orduan orain gaude potentzia oso gutxeekin, baina mm? baimena dukagu gehiago jartzeko. Baina guk potentzia barron dakago. E único, bai, e amarren batean ari emititzen eta ja esan dibute oinar bidaino zerbait entzuten dала. Eh Marta Utenen, Guruan, eh Leso Donivane, Barshal de Maya, Noipton, bueno, hondo, hondo. Bai, bai. e, ez, ez da intzutenari, se han dago portátil bat, probak aparte falta zaigu konexio egitea, mm -hmm. zuzeneko emisio egitea, e, ara bidaltzea. Antena hortara Bailari yeah, bueno. guzu, eh? Bideoren bat edoi entzuten bali madu zute Irratiren bat ez bitartez Bailari, sare sozialetara Arroba zintzilik Gobertea, FM maitaleak Irrati maitaleak, katsarro maitaleak Pila, pila dun irrati maitaleak Hori da, hori da Entzuten ere bazaretea hau eh, Sintonizatu eh, FM egun eh, Zuen etxean, edo zaudeten tokian Eta ea ilisten zaizuen, eta nahi baitzute guri e, Pasa informazio hori, nondik entzun Yaki, dezun Yakiteko nora ino ilisten eh? Eche barroan izan bada, kalean izan bada, kotxe batean o non Ze batzutan edifizioare uñek ezindute galditu edifizio Segunza edifizioen estruktura, ez? Horela eunduz sarea ingo dugu Oidek? Eunduz zarea Zintzilik abildua zindominio.net Edo, Instagram, Edo, Facebook, Edo, Zincilio, Zincidi para invitarte zere. Edo, Edo, Edo, da caguaiba eh, posta cucha bat, ¿vale? nahi que no iba dimado, muy... errenderia oletaco, 195 posta cuchara, pitia apuntatita, bat vidale. Vidale, <risa> eskutitza errenda y lo quitamago, posta cuchara, vial escutita. Norbait de viates maldimado, Bueno, eta suna. Enere contura tragoba targetza. Xanpar agian urrengo saioa, ekainak 26an izango dana. Agian entzungo Tala FM en bitartez eh, baita ja le sakan le sakan eta toki gustu le Bueno, la Unoc va, ba, oye, garatzen zaigu agurtzeko. egingo e... digu, eta e, noski nola ez? piti, Agurtu ha, beharko sea ba. Somos experiencia gaur, somos movilizado. Cacahueta que hago anditu. Kekagueteak, <risa> <eren probabeta. risa> <risa> ona polboreiaren probabeta Eta, iruna Ezan papu Ardua ona, ebai? Ardua ona, kriantza, errio xerra Kune, crianza. Bi, mina Eta, <risa> kompainia ba. ona, esperientzia ona Ez zenuen, irratia? Egon azinen noizbait barruan mm. Bai, etor, ebai eh, Aztera berri, berri bino zer Erdiko eh, kalean zegoenean eh, Edo, amen, edo amen, amen, emein bat zegoenean vale, vale Badak izuz berrogoi urte bete dituela Aurten irratiak Zuz bezela, zuz da, chapela batekin Marinero, marinero chapelo batekin imitzetzen Pirata agian o... Honorio igual Ah, Honorio, orri gian Urbil du mikrofonera bai, zaiteko bai Agurra, agurra batekin Berxo batakalde zu Berxo Bueno, batetik amarrera Zure esperientzia nola koizan da ¡Amar! ¡Amarre! ¡Amarre! ¡Amarre! ¡Amarre! ¡Amarre! ¡Amarre! ¡Piti, piti! ¡Piti, piti! gure estaco de baile, eso anda no, leen esa mezzera un Hacen una cosa, yo, ¿eh? Ni cuesta, billar, leenengo a usar eso nato iberritan, eso ayúan txungo ¡Hombre! ¡Sí! No, sí. sí no, ¡Bia dico izu no, a, ¡A la posteridad! O ¡A la posteridad! ¡Ole! ¡A la gure zerren, gombiratuen zerren da No pasada, Fermín Muguruza era pasazen. Vai vai, oh, ¡Vai, vai, vai! ¡Eta gente asco, palestinaco jendearepasa izan da! ¡Eto reizan dira, eskualdeko tal de musika tal de lesberinitaco jendea! ¡Eta beste, orduan! ¡Eta orpiti! Tarzara, ¡Vai! ¡Eta la platino! Oh, vai, ¡No es pasada, Fermín, va! ¡No es la Bijula, Bela bi urte izan zen Bueno, saiontan ez zuek suekin, Bueno, bai, minio, bueno. ok, ok. erziokide ekin du... ar Erziok moduan oh ya, Erziokide ekin, bai, duela ah, bi ah, urte Manetan ah, etorri zenean Gurek, er... e, akarekin Hori ah, eh, da, cistulari banda nahusiko konzertuan eta manzunan etorri zene Erziok besteik Bi urte, bai Bueno, Bauri, esan dakoak orkaratu bitez Eta... Ni hartatzeagatik Berriro ere, zerrez Artur ez, <fifu> bere uida. xumean eskerrik asko bestaldean egon zuten horiei. Uida, Segi sin siliken zuten eta behin gaurko onbe da gora Euskal Herria askatuta. Gora. Urren arte urren arte gora FMA no tengo un ya librea